Nagyvárosi városi Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma a témánk a Városvédelem, Kulundzia Gáborral ülünk itt. A szerencsénk van, akkor lesz vendégünk is. De van elég sok témánk. Ö, ugye a városvédelem eleve egy nagyon széles ö, ö, terület, és ha Budapestről beszélünk, akkor pedig ö, duplán széles, hisz ez egy öreg város igazából. De mielőtt Budapestről beszélnénk, ö, szeretnék ö, tőled egy kis áttekintést a környező. Ö, területekről, Te nem nemrég voltál biciklitúrán a szepességben. Ugye, ha ezt a nevet halljuk, hogy szepesség, akkor ilyen helyes kis odon városkákra gondolunk, vajon ott mi van most, mit látsz most az a, olyanként, aki átutazik, és talán egy kicsit szakmai szemmel is nézett, hogy mi marad ebből, mennyire lehet ezt föntartani, és nem tudom, hogy a jövőre mennyire lehet következtetni. Hát talán a legközi dolgokkal kezdem. Az idegen forgalm összetevővel, hogy valóban olyan szép idék, mint táj, mint a városok, minden műemlékek. Ö, azt kell mondjam, hogy aki még nem játott, az nézze meg, feltétlenül érdemes. Ö, és, Nekünk is hát, nagy élmény volt, régóta vágytam rá, hogy oda el, mert ezek a, ez a bizonyos felvidéki bicikitúrna, amit én Kinti, tehát felvidéki magyarok szerveznek, de el sokan vannak Magyarországról is, ez többnyire a Szlovákia déli részén halad, magyar a területeken ott könnyebb megszervezni, ezért hát Somorjától a vagy Okrán határis, sőt, még, még Árpátalján is, már többször oda-vissza végigártok a területeket, mindent bejártunk, viszont az északi területeket nem, mert ott nehezebb, hogy megszervezni. Voltak is bizonyos félelmek, hogy most a politikai helyzet, tudom én, mi miatt, hogy ez mit lesz, de semmi probléma nem volt. Szóval hmm. a, a valóság azért mind mindig kicsit más, mint amit a médiában hmm. az ember hal, az egy világon semmilyen jelenlegű probléma nem volt, és hát gyönyörű a táj, szépek a városok, érdemes megnézni. Mi az, Tehát... mi az, az szépek a városok? Na most Egy urbanista szemében, mert a turista szemében minden szép. Most hát, én a... látni, a... Például most hallottam kritikát a szemtán Prágával kapcsolatban, hogy ez most mennyire volt jogos, vagy nem, azt nem tudom, de hát le Potemkin faluszták Prágát, mi szerint a, a, az épületek szépen fel vannak újítva kívülről, ám de belül rohad minden. Ez volt a e, vélemény, hogy ebből persze mi igaz, mi sem, én azt nem tudom. Lehet, hogy csak a e, meg kell mondanom, hogy ez valami hatodik vagy 7. kerületi korifeusz e, szájából hangzott Van, el. el. E, tehát Tetszik. az a gyanúm, hogy csak menteni akarta a, a uh -huh. menthetőt. Menthetetlen. Vagy a igen. De olyan így van, ne, ezt nem tudom. Nos, ez volt mondom a dolog indegenforgalmi szintje. Hmm. Most a szépek a városok az azt jelenti, hogy a hagyományos óvárosokról beszélek, igen. amelyek többnyire a halmadában megmaradtak. a mondom, a halmadában, mert általában a tér, meg a, a főutca, a főutca környéki részek maradtak meg, de bizony, ha az ember elhagyja a főteret, abban a pillanatban kikerül ebből a szépségből, de hát van néhány ilyen hagyományos régi ódonvároska, ahol még a városfalak is megmaradtak, mm -hmm. és, és ott még a városfalakon belül része az de el. Melyik, melyik századokig nyúl vissza ez a... Ez sűz. tulajdonképpen középkorig, középkorig. Mm. és itt most el kell mondjam, itt németek éltek, a kárpáti németek, egészen a második világháborúig, ezeket a városokat németek építették uh -huh. többnyire, és, és ennek megfelelő ódon műemlékekkel is van tele. Uh, hát német ugye egy közismerte városépítő népán, uh -huh. akár Ausztriában, akár német megyünk, ott a falvak úgy néznek ki, mint nálunk a városok, uh -huh. nem, pedig a városok néznek úgy mint ki, nálunk a falvak. Uh, tehát uh, ez, ezek valóban megejtőek és zönyörőek. Az erdélyi német uh, városkákkal mennyire hasonlít? Kicsit talán más, a, a valahogy nem is tudom, valamennyire persze hasonlít, de például az, hogy ott fent a szerszéken külön keresztelőkápolnák vannak, ezért minden templomnak két torony van, egyik a templomon, a másik pedig előtte még egy. Ez egy különlegesség, amit máshol nem láttam. A, de az valamennyire persze hasonlít. A, talán kisebbek lehettek, nem is tudom. A dolog lényeg, amire szeretnék most már áttérni, hogy ezek a szépség, amik ugye a idegenforgalomnak a vonzereje, hogy ezek milyen viszonyban vannak a mai világgal. Hát olyan viszonyban, amelyen kezdtem utalni, az ember elhagyja a fölteret, vagy átlépi a régi városfalat, abban a pillanatban egy bármi átmenet nélküli váltással egy lakotább gyűrű közepébe, vagy egy ilyen lepattant, egy ilyen elhanyagolt összeviszasságba jut. Tehát ha azt vesszük, hogy utóbbi 50, vagy akár még több időt is mondhatnék éven belül mi épült, hát arra idegen folgalmat építeni, finoman szóval is nem lehetnek, Ugyanat nem érdekelni az, hogy mi épült az utóbbi ötven évben, és egyébként egy Budapestet dettoponos, ugyanez igaz? Ezt már talán és mondtam ebben a műsorban. Persze mondjuk azért Budapesten is ez az övezet, az hm. elkülönül. Hm. Itt van a vendégünk egyébként, 500 a városi Egyesülettől, hogy mi mindjárt beengedjük. Kolundzia Gábor nagyon udvarjasan ajtót nyitott neki. Itt róla a helyet, Na, akkor... Köszeszter város Budapesti Egyesült titkára, ugye, jól mondom. Én... Hát, ugye a Városvédelemről beszélünk Én... ebben a műsorban. Egy kicsit, kicsit körbejárjuk most ezt a szetességet. Ez Magyarországot Magyarország, és akkor... most már a kultán, érten, egy... de de éppen, de Budapestet is, elkerüljük, is, elkerüljük, is, elkerüljük, is sorba fog, fogja keríteni. Szóval egy mint száz, ezt már máshol is éreztem, Nacombattól kezdve. Hát nem azt tehát eperjessik, szóval Nem, nyugattól keletig bárhol. Melyik városokat jártatok meg egyébként? Hát most éppen kirácsokat. Késmák, Lőcse, Igló, Voznyó, tehát ezek a ponton a nagyobb városok és még számos kisebb mm. helyet. És ezek, mondom, a központi része, ezek mind megejtő és szép, de az ember edépi át a, a főutcá vagy a főtér határát, mm. vagy éppen a városfalat, mert akkor abban is, pillanatban mm. nincs mit néznie. Mm. Ö, és ez, ez Sanos ez igaz volt más városokra, is Bárfát is láttam, tehát még talán az egyedül a kivétel, amit lehet mondani, az a, a kassa, ahol még van néhány háztömnyi terület, ahol még érdemes sétálni, tehát amit va, van még nézni a fültéren kívül is, de Sanos összes többi részen, helyenként még a városfalom belül is benyomultak ilyen modern épületekkel, ahol már abszolút nem oda élőek. Na, ha a jövőjét nézzük egy ilyen városnak, te mit látsz, van-e van olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy esetleg mondjuk úgy, hogy rehabilitálnák a, a, ezt a szépséget, és valahogy az építészetbe ezt megpróbálják majd követni, és lassan elbontják ezt a ezt a modernista, igazából ez nem is komolyan, lakótelepek azok nem modern épületek, hanem, hanem egyszerűen ipari épülete, épít, tehát, építmények. Mondjam, igen. Tehát, itt a eszétikai minőség az, az, az nagyon sokat lagosult volt. Mikor jártam ezekben a városokban, az a szújtott eszembe az alázat. Különösen, mikor egy fallal körülvet régi óvárosban jártam, és akkor beépítettek oda valami beton monstrumot, abszolút nem való, volt való oda, hogy, hogy ez az a, a fogalom, ami valahogy hiányzik az építészeknek a, a szótárából. Tisztelt a kivételnek, minden a, a, azoknak a tisztelet. De sajnos ez a többség, akinél ő megvalósítja az ő művészetét. Nem Na most, tehát... Az új beépítése. Igen, mondasz. igen. Uh -huh. és, és ez az általános sajnos. Most más, egy szobrásznál, vagy egy festőnél, vagy grafikusnál, vagy lehet sorolni, hogy ő, ő, meg, ő megvalósítja magát és műalkotásokat teremt, és akkor ben van a mű termébe, vagy a múzeumban. Az vagy megnézem, vagy nem nézem meg, de egy építő művésznek a műalkotását meg kell, ha akarom, ha nem kénytelen vagyok látni. Uh -huh. Tehát itt az alázatnak sokkal nagyobb szerepe van, vagy kéne, hogy legyen mint a többi művészetben. Hogyha tényleg művészetnek tekintenek, egyébként művészetek, egyébként is az alapvető, ö, egy lényegi tartalma kéne, hogy legyen az alázat, de ez messze egyébként. És ez, ami hiányzik az építészetből. Uh -huh. Most még egy kicsit ez ilyen, nem mondjuk olyan értemben ide tartozó kérdés, de engem csak érdekel ez a biciklitúra önmagában. Ja. Mert ö, jó pofa tartom, és adás lehet kérdezni, hogy mennyit mentetek, valami kétszáz km kilométert 250 Hát kétszáz talán, de... És nem... minden le is figyelmáltam, hogy hát azért ez nem Semmi. olyan sok, pláne egy hét alatt. Na jó, de hát az, amikor a három darab hágót meg kell hágni, mert 900 méter meg magasabbak, 17 kilométeren fölfele kell tekerni ö, szünet Ból nélkül, az azért az, az <gül> itt nem a mennyiség, hanem a minőség volt az érdekes, hogy ö, meg hát közben hozzá kell venni vagy az esőt, vagy a másik oldalon a tűző napot. Uh -huh. ezek itt két lehetőség van, ugye? És Úgy, az, ugye, az, hogy így előre megszerveztétek, ez azt jelent, hogy minden helyen fogadtak titeket, vagy a családoknál voltatok, ez mennyire ez egy olyan dolog, amiben belet kapcsolódni egyébként? Ne, persze. Igen? Hát igen, a itt talán hamarabb kellett volna, mert évente egyszer van, és mindig augusztus elején, július végén. Ö, ez már 35. ilyen túra volt, igen. igen. Ezt ö, Prágai ö, és azt hiszem Pozsonyi, vagy nem tudom pontosan, de Prágai biztos főiskolások, egyetemisták, de magyar ö, nemzetiségűek szervezték meg annó akkoriban. 1968 után vagyunk, amikor, hát ugye is akkori helyzetben, egy elég visszafolytott helyzetben úgy döntöttek, hogy megismerik az országokat, a hagyományaikat, de hát kocsijuk ugye nem volt, buszal meg macera, átszálogatni, visz, vinni az összes mindent az emberek magával, meg minden, és akkor azt állták ki a biciklivel, ugye. És ez valahogy annyira te bizonyult, hogy ez a honismereti, mert hangsúlyozom, a honismereti kerékpátúra azóta is megy. Most már hangozékel egy név is, aki most már évek óta fő szervező, Köteles láztó, aki parlament képviselő Pozsonyban, a Magyar Koléció parlamentari képviselője, és így képviselőként szervezi és végig is biciklizi uh -huh. az egész utat. Nem, nem sok ilyen van. De valahogy hallap, vagy valami valami van, nem, nem lehet csatlakozni? Van, Hát a, a szokásos három lupalavéj után a Hónusmájti kerékpártúra rövidítéséből számozik a HKT, uh -huh. és utána a pont, utána pedig nem húvan, hanem SK, mert van szó. Tehát ott megtalálható egy csomó kép, uh -huh. leírások az eddigi túrákról, és mindenki szeretettel várnak, aki vállalja ezt, már magát a bicikizésport, a tábori körülményeket, már az ilyen sportpályákon, Sátorozás. sátorozással, mm. kempingekbe, itt ott, tehát nem egy luxus körülmények között van, de ezt mindenkit elfogadja, ez így, így megy, most már idesztóval több mint három évtizede de ár meg van szervezve, azért van közös étkezések, tehát nem, semmi probléma ilyen probléma semmi kerésésű, most őt, most abszolút igen, sport, sport nem e szempontjából kérdezem, tehát nem egy, tehát, egy ez, ez nem egy gyerek egy biciklise nem két, egy nem egy nem egy nem egy nem egy nem egy tehát ha valaki előre elcikázik, akkor rászólnak, hogy ez nem mindig megelőzni a túravezetőt. Uh -huh. És ami ráköszönöst életi, az ember egy párszor elmegy, vagy tudom én Budapest körül, Visziki utakon. Hát mi az, Ez menni a Pilisbe is, mert azért fönn felvidéken hegyek vannak, uh -huh. tehát arra áll el készülni. Ott vannak olyan erdészeti uh -huh. utak, amelyek le vannak zárva, a közfalgal a melló a Pilisbe, és ott lehet menni uh -huh. nyugodtan hétvégén és ott az, az ember elkészül a hegyekre, tehát pár alkalommal elmegy, és ő is tudja már, hogy mit bír. De nem kell sportbiciklisnek lenni. Azért. Nem, nem, ott, ott, ott tényleg a héttal a 67-ig mindenféle rendőrangú. Jó, hát vannak köztük ilyen hiperbiciklisták is, meg, meg vannak amikor évente egyszer veszik először. És az is, aki csak évente egyszer az is föl tudott menni ezen a hosszú hágon? Hát volt, aki felt, ja, a okay, okay. Ígyen, nem szégyen. De hát... Tehát ez belefér. Persze, no, okay. fel, hát, hát, hát mondom, ez, ez a reklám helye, hát legközelebb jövő ilyenkor veletek ugyanitt. De <gül> legalább szóljál időben. Igen. A Götz Eszter, Budapesti Városi Edegyesi Titkára. Itt van majd. Igen És hát tulajdonképpen Budapest is hasonló sorsú város, csak minden sokkal nagyobb magyarul. Itt is van egy nagyon szép uh, városmag, ami azért sokkal nagyobb, mint egy ilyen kis szepességi városnál, és hát van valami körülötte, amit uh, részben lakótelepek, részben pedig már úgy egyszerűen azt mondjuk, hogy barna övezet veszi körül, olyan volt ipari uh, övezet, amit tulajdonképpen eléggé le van lombozódva. É, kérdésem az elkemmel az első, aztán majd uh, Gábor már készült, hogy a Városvédő Egyesület, ugye mindig kandeláberek, szép korlátok, postaládák, padok, tehát a, igazából a belvárosnak a szépítése az volt a, a, a fő tevékenységük, hogy vajon erre a ős Budapest, vagy régi Budapesten kívüli területre kiterjed-e a figyelmük lehetsége, van-e egyáltalán kapacitására? vagy koncepciójuk. Azt gondolom, hogy, hogy nem valami jó, hogy beleragadtunk ebbe a kandelába. Jó, jó, jó egyesület, mert, mert, mert hát ennél sokkal többről van szó. A koncepció az, az persze van, de mindig attól függ, hogy mi a vészhelyzet, hol van ilyen akcióterület, és mik a lehetőségeink. A lehetőségeink meglehetősen szükek, de azért mi próbálunk ezen tágítani. Mi áll a rendelkezésünkre, nyilvánosság, Szakértők bevonása, delegálása, ráerőszakolása adott esetben az önkormányzatra befektetőre a, a megrendelőre, tehát bárkire, aki, akire rá lehet erőszakolni szakértelmet, városfejlesztési koncepcióhoz hasonló, bármiféle hasonló gondolkodást, vagy egyszerű csak a környezet iránti halázatot. Hmm. Ez a ráerőszakolás, ez mit jelent? Hát nagyon sokszor, nagyon sokszor nem hajlandok, nagyon sokszor, nem, egyszerűen nem vesznek szem, figyelembe ilyen szempontokat. De a nyakára járnak, szó szerint? Hát embereknek? szó szerint a nyakára járunk, hmm. civil egyesületek, más civil egyesületeket mozgosítunk, vagy ők vonnak be minket, hát erre most nagyon jó példa, amit most említett, hogy a belváros magunk kívül, a római partért most több ilyen, ilyen akciónk volt, májusban csináltunk egy, egy kiállítást, az Egyesületnek van egy kiállított termék, nagyon jó helyen a kossuth -Lajos utcában a város közepén, a forgalom közepén, és elég sokan jöttek uh -huh. be. Ez az Evezős Budapestről szólt, uh -huh. tehát hogy a Budapesten hogy zajlott és most hogy zajlik az Evezős uh -huh. élet, nagyon kevés olyan főváros van, ahol aktívan lehet a város közepén a vizet sportra, a szórakozásra használni. Uh -huh. Budapest az egy ilyen és ezzel kapcsolatunk az orbitális majálisnak az idei Duna témájához. És elég nagy sikere volt a kiállításnak, a Magyar Revező Szövetséggel együtt e, működtünk, és, és tényleg nagyon jó sajtója is volt. És jöttek, a, még két héttel az állás után is jöttek, ja, ja, ja, még szeretnénk megnézni a hát duna mm. csak az üres lukakat tudjuk mondani. Mm. E, és ehhez a kiállításhoz például e, kapcsoltunk egy sétát ami a római parton ment végig. Rendszeresen csinálunk különben ilyen városvédő védősétákat, amik egy kicsit honismeret, városismeret, kultúrtörténet, problémákra való odafigyelés. Ennek a sétának az ő a csónak ezektől a lakóparkokig. Aztán ezt nem is nagyon kell tovább lagozni, hogy, ez, hogy ez mi volt. Hát nem vagyok olyan biztos benne, mert aki egy lakóparkban lakik, az, az most valószínűleg nagyon elégedett. A római parton az valószínűleg nagyon elégedett, Nem? csak a, a probléma az az, hogy, hogy a római parton még egy olyan 30 évvel ezelőtt is volt 120 csónak, hát most van uh -huh. belőle néhány, ez egyébként építészeti legértékes épületek voltak? Némelyik nagyon értékes okay. régi épületek vannak. Tehát az Ezek általában a 20-as, -30 30-es években, 20 -30 években régebben, Volt, évek ami még régebben. régebben. Nagyon érdekes, jött egy, egy hölgy erre a sétára, a parti sétára, óna egy családi fotóalbummal, és ott kinyitotta és azt mondta, hogy ez itt a nagypapa, az ővé volt a Bíbic csónakház, és ő itt nőtt föl, itt van mint kisgyerek, és uh -huh. akkor az egész családnak a, a fotói még ott láthatók voltak, és uh -huh. most megnéztük, hogy mi van, és a nagy molinó ki van téve, hogy 400-400 méteres apartmanok eladók. A gyönyörű, szép, ilyen felvidéki fa, cizellát, cizellát csodaszép. Csoda tehát ez úgynevezett tátra, tátrai stílusban épült uh, csónakház, egy gyönyörű szép faszerkezeti homlokzatra, uh -huh. ez volt kéva. Szóval ez, ez is benne van. Mindazonáltal biztosan nagyon jól érzik magukat a, a római tehát az ártérben, lakóparkban élők, nagyon kellemes környezet, ez tény. De az is tény, hogy ezeket a a lokoparkokat úgy engedi ezt az önkormányzat, hogy a, a volt csónakház kapacitásnak legalább 80 át meg kell tartani. Mm. Hátul, nem tudom, hogy mennyire jártak mostanában arra, hátul minden ilyennek, tehát ami, ami a sétányra, a kossuth lajos partra, illetve hát a, a partmenti sétányra néz, ott ilyen nagy ajtók vannak, amik úgy néznek, mint a garázsajtók lennének, ezek elvileg csónak tartó mm -hmm helyiségnek az ajtai, ajtói, de miután nem igazán megoldott a vízhez jutást, tehát még a... a, a Meg a, van az attor, Igen, ott van a sétán, tehát onnan még levezet egy rámpa szűkebb, mint egy, mint egy autóhoz kell, is ott nincsen autóforgalom, tehát, ha egyszer járok el nézeget, akkor, hogy vajon ez mi lehet, itt mit lehet tartani, meg egyáltalán csinálni. Lehet, hogy egy szűk rámpa lejön az útig, és odáig még megvan, de onnan nagyon kevés hely van kialakítva, hogy konkrétan a vízhez le tudjon jutni. Tehát ezek ilyen Hát, hogy ki a használat vagy a, a, a bérbeadó ö, építette be ezeket a gátokat, az pontosan nem lehet látni minden esetben más. És más, minden ez, esetben Ez egy szabad terület volt? Hát nem, ez ott, ott hát, csónak ez, ezek voltak. A magyarátok Ott van egy sétány. Néha-néha elsétál A Római el part, né? meg a, a, a Sütődö part van egy sétány, ahol biciklisták meg gyalogosok mennek, és ott a Dunához pedig egy ilyen rizsűn rámpán kell le, leereszteni, tudom Ez gyakorlatilag a gátnak volt van, nem? Ott nincs gát. De lát az egyelbejében -e a nánási út ki? Ez az érdekes, mit, csak hogy a... lehet építeni átterületre. Ja. Ez a másik kérdés, ez a hogy, másik a kérdés. hogy engedi eztek. A mindent lehet. Egészen pontosan nem lakó, lakóépületet nem lehet, nem. Nem lehet. építeni. Ilyen csak nyaraló. nyaraló jel. Ez nem lápas, ezek nem lápasok. Alulról meg vannak támasztva, tehát pont, pont ez ki van találva, hogy a legmagasabb, tehát 2004-ben, 2006-ban volt az eddig legmagasabb árvíz, annál egy kicsit kicsit magasabban vannak, tehát feltöltéssel vannak uh -huh. megépítve. De hát azért alámosa. alámosa oldalt most, uh -huh. ugye ha mellette van, akkor oda, oda mellé szorul uh -huh. a, a víz, tehát egy mellett álló kis uh -huh. épületet, egy kis nyaralót, vagy, uh -huh. vagy hát ott nagyon sok ilyen volt, volt üdülő, vállalati üdülő van, azokra megy a víz, tehát ez egy nagyon problematikus helyzet. Egyébként csak egy kérdés, ugye, ha valaki egy ilyen területre épít, akkor ugye nincsen joga reklamálni az államnál, hogy építsen gátat neki több milliárd forintért. Annak a tudatában épít oda, hogy az átterület, de még egyszer mondom, átterületre területre. lehet, ezek nem lehet mögöttük építeni. Van mögöttük van a gát. Igen. Igen. Átterületre nem lehet lakva építeni. Ez, ez építés elvírás, tehát De akkor hogy kerültek oda azok az épületek? Ezek, ezek üdülő még épületek. A téli esített üdülők. Aha, értem. Hm. Oké, okay. hát minden meg lehet kerülni. Jó, rendben Ez van. Ez egy olyan kiskap, aha. ami mindenki szemet húny. Aha, aha. Ebben az a borzasztó. Meg még az, hogy, hogy tulajdonképpen az a fajta régi eh, dunai, budapesti vízi élet, ami ott volt, az gyakorlatilag okay. töredék. ha az. jól értem, akkor ezek a beépítések helyén volt régen, a, a, a csónakház, meg a cónakházak a a vállalati Meg az üdvülő, voltak. Az Tehát ez egy, mondjuk ez egy rekreációs terület volt. volt, a városnak egy fontos é. része, ahol bárki kiárhatott a ez a, dolog és ez a dolog az, ami tulajdonképpen itt megszűnt. Nem egészen szint meg most is bárki kiárhat, és bérelhet hajót, de Például igen. az evezősök azt tudják, hogy hajót bérelni reggel hatkor jó, 10-től délután ötig van nyitva egy, egy majó bérlő, akkor az uh -huh. eleve a normális, megszokott évtizedeken keresztül begyakorolt evezőséretet megnehezíti, mert mire az evezősök, mire kinyit a kölcsön, az evezősök már legszívesebben fönt lennének a fenében. Igen, igen. Tehát ezt a, ezt a uh -huh. megszokott gyakorlatot teszi lehetetlen. Uh -huh. De egy lehet a... hajót bérelni. A lényeg itt az a szó, hogy hogy bárki. tehát hogy a még régi felvételek maradtak meg, és filmfelvételek is, hogy micsoda élet volt a római parton, és valóban ez egy ilyen össznépi szórakozó és, és sportoló hely volt, a másik oldal a Népsziget is. Na most, ha a lakóparkot, akkor már ez leszük azokra, hát azért megvették. azért nekem van egy kérdésem, most nem azért, hogy végye minden a lakó lakóparkosokat, de vajon ez az evezős élet, ez a lakópart megszületése előtt is még olyan ö, kiterjedt és, és élő volt, vagy pedig ez elhalt, és így lassan ö, kerestek valami más funkciót. Nem így van. A, tulajdonképpen meg egy tíz évvel ezelőtt is nagyon jól működött. Igen. Tehát itt el, egyértelműen arról van, hogy a területeket vették mm. el. Mm -hmm. Tehát kiszorították végül Kiszorultak, és, és, és azt gondolom, hogy egyre nagyobb szükség van arra, mm. hogy minimális ö, pénzráfordítással rekreációs területet Igen. adjon a város mm. a lakóinak. Mm. Tehát a saját lakóit jó körülmények között tartja, amihez hozzátartozik a Római park. Van egy kérdésem, hogy ez egy, ez egy nagyon ö, jogos igény, de egy olyan városban, ahol nincsenek nyilvános vécék, nincsenek csapok, ö, még az, fölmegy a az erdő, még ott is, nagyon egy-kettő található, de, de az emberek nem ihatnak vizet gyakorlatilag, tehát ez a város, ez hogy gondoskodik? A Rúmaim van például kut, tehát ott, ott van, igen, tisztesen igen, tudom, oké. én is ott lakom, és tudom, hogy ott kimegyek a sarkon ponton. Ott, ott speciál van. van, de wc nem de a, a csónak, azok erre, erre is jók voltak. De, hogy azokban minden hát ilyen Persze. Hát ha ma itt tartunk. De a akkor... gondoltam a belvárosa is meg. Akkor a, beszéljünk egy a beépített részekről. Mert ott az katasztrófa, kicsit. igen. Ugye most a rombajpartról beszélünk, de beszélhetnénk a Dunapart további részeiről is. Ez már évekkel ezelőtt megfogalmazott igény, hogy a Dunapartot fel kellene szabadítani a nagy tömegű gépkocsiforgalom alól, és szabadidő eltöltési uh -huh. helynek, hát Isten is teremtette. Szóval ez egész egyszerűen adódik, hogy az. Amikor a, a második háború előtt felszabadították a, a rakodás alól, tehát a rakodópart már a, a rakópart funkcióját már elvesztette és a csepelés kötőn rakottak, evidencia volt, hogy a Dunapart arra való, hogy ottan évezői élet legyen, meg, meg szabadidő eltöltés és nagyon tragikusan rövid ideig tartott, jött a utána, e, a partján, hogy, építeni, hogy ott a háboros trombolás, utána sódalhegyek voltak a Dunapartján, hogy építenek ott föl a város helyreállításához e, buszályokon, és mire attól is messzebarultunk, akkor jöttek az autók. Tehát gyakorlatilag nagyon e, tragikusan ráma rövid ideig tartott az a időszak, amikor a Dunapart part azoké volt, akik, akik kellett volna, hogy legyen a város lakujjé. Mm -hmm. Ugye volt egy kihállításom egy pár évvel ezelőtt a a e, Kutatás Örösi Hivatalban a, a Rappartok védelméről, azt célozta egyébként, ami azóta se történt meg e, és, és ez volt az alapvető javaslat, hogy föl kell szabadítani a Dunapartot e, a gépjárműforgalom forgalom alól és átadni a város lakóinak nem csak a római partot, hanem egyébként is a Dunapartot, most ezzel szemben pont ellenkezőreim folyamatok mennek, és nem csak a római parton, hanem máshol is mert vagy azt csinálják, hogy Alakópark épül, a másik kordon is egyébként, hát földön is ott épül alakópark, ami azt jelenti, hogy most csak attól kezdve csak azok ki, akik azt megvették, Aha. a többiek ki már nem. Vagy pedig az, hogy... Euh, amit művelnek most éppen a, a Margit Hírnal, hogy mégis mégiscsak a rakpartot, hogy át lehessen menni mégiscsak magas művekkel Ugyan hoztak el rendelkezést, hogy a kamolyanok kivonnak tétva a belvárosból, de azért mégiscsak kiszérsítik a rakpartot, mégiscsak átmehessek. Tehát valami önelemmondás teljesen az egész, tehát nem abban az irámban haladnak a folyamatok, ami haladni haladnia kéne, mégiscsak nem is egy helybe tapognak, hanem ellenkező irámban haladnak. Hmm. Ezt nyugodtan kell jelenteni, és ez elég elszomorító ez a helyzet. Mm -hmm. És közben egy óriási zitszet, hogy ki <coughs> Budapest tehát egy ilyen, ilyen világörökségi Dunapart, ami egy ilyen csodálatos egy, egyedi látvány, E, tulajdonképpen nem, nem tudja a város használni. Nem csak a város, mm. az ide látogatók sem tudják használni. Vannak van. ugyanezek a turista e, hajók, étterem hajók, de hát ez minimális, minimális ahhoz képest, csak hogy kép, mit meg, akik, akik van. Ezt Aki meg tudja. Fizetni. Igen, azért az egy, az egy luxus ellátás, tehát azért nem, az átlag budapesterek ez nem Aki lehetőség. a ki van zárva. Igen, igen. Igen. A Dunapartról. Aha. Egyébként ha, ha ezt a, mondjuk csak a Dunapartot nézzük, akkor ti mekkora területet tekintetek ilyen értelemben védelem alá tartozónak? Milyen típusú védelem? Hát mert ugye mond, mond, mond, gondolna, az ember arra, hogy oké, okay, ott van a, a, a, a rakpart a két oldalon, a, tudom én, a szabadsághíd és a Margit hit között, hát azt, azt ismeri a legtöbb ember, és hát igen, igen, ennyi, ennyi, de hát azért római part sokkal-sokkal messzebb van vagy hát, az a Marina telep az is, hát uh, hol van az új Pest, vagy... Hát az, az angyal föld, tehát egy északi, az részén. északi részén van. Na most hát uh, itt több szintje van a dolognak, én most ha mondhatom. itt, ha végasz azt mondjuk, akkor ez valami 10-15 kilométer. Van először is. Izé mondjuk, ha mondjuk, attól, hogy milyen szintű védelemről van igen. szó, tehát ha ugye van uh, műemléki védelem, ugye az, az a legszigorúbb az összes közül. Aztán van ilyen ö, helyi ö, értékvédelem, ami, az... ami már egy alacsonyabb szint. Aztán van olyan, hogy, hogy védjük, hogy védeni kéne a, a, a zöld zöld területeket. Ez lenne a Dunapart, a, a Belváros északra és délre. Ez már egyfajta városrendezési építés hatósági feladat lenne, tehát itt több szinten lehetne beszélni dolgokról, ugye az egésznek a magja az a világörökség területe, ami létezik hivatalosan, bár nem jelent valóságos védelmet, mint tudjuk. Erről még lehetne beszélni, hogyha a Dunától kicsit távolabb kerülünk. És ezért is javasoltam annak idején a rakpartoknak a levédését, mert rádöbbentem, hogy az, hogy világörökség az nem jelent semmit az égezgyat a világon, azon kívül, hogy hivatkozunk rá. Mm -hmm. ettől nyugodtan, mint ahogy a vennék, hát mutatja is, átépítik, nyugodtan lebontották a közöltárakat, tehát bármit meg lehet csinálni. Mondjuk ettől. azért néha inog ez a cím, mint ahogy most hát Legutóbb a zsidó egyet kapcsán Bizony. egy ilyen nem vagy mondjam, a egy barba trükkkel <gül> sikerült átidalni még egy évet, vagy valamit, de hát az ígérgetés igen. az nem biztos, hogy elegendő. Tehát egy problémásabb a zsidó negyed, <coughs> az András út, mint világörökségnek a védőre vezető zónája. Igen. Tehát nem konkrétan a világörökséghez tartozik, és ezt próbálja ki trükközni. Ott, ott, ott igen, el, ott de hogyha az, az a védőzóna megszűnik, akkor a valószínű veszélybe kerül a másik is, mert az egésznek a a kulisszává válik. A magyarul. Igen, de a időn más probléma is van. Tehát olyan, olyan, olyan, olyan egyszerű dolog az, Igen. hogy, hogy ott, ott folyamatosan éltek azok, akik. Tehát nem, nem egy olyan típusú időn egyeb, mint, mint a Kazimiers, uh, rakaban, maradott, ahol visszaköltöztek, nem maradtak meg. Tehát az egy korissa gyönyörű szépen visszaépített korissa, Itt folyamatosan használták. Tehát itt eleven, a, a Pesti zsidó negyed eleven. És ezt, ezt, ezt ennek Mondjuk nincsen köze a világörökséghez, vagy nem ilyen közvetlen köze van. De ezt önmagában is kéne értékelni, nem csak, mint a világörökségnek a védőzónája. Hát ez mondjuk egy nagyon fontos kérdés, mert uh, mi nagyon sokszor csak épületekről beszélünk. Így van, összefüggő területekről. A város valami élő dolog, hiszen az emberek nélkül, hát legfeljebb egy, egy múzeum lehetne, vagy valami ilyesmi. Egy idegenforgalmi helyénk Tehát a világrosség az kiterjed, hát igaz, hogy kiterjed műalkotásokra is, vagy kiterjed népszakásokra is, tehát ilyen értelemben védhető lenne egy élővárosi szövetés. Védhető lenne. Én azt hiszem, hogy nem feltétlenül világörökségben, mint védelemben Igen. kell gondolkodnunk. Nagyon érdekes tendenciát látok például a fiataloknak az érdeklődése irányultságában. Most így a, az egyetemi év végén véglátogattam látogattam a, a MOME, a Mohali Egyetem, tehát a volt iparművészeti, hogy jön. Móli. A Móli Egyetemnek Igen. a, a diplomakiállításait, és több, több kiállításon is kifejezetten a, a zsidó negyede foglalkozó témákat találtam. Mm -hmm. Azt hiszem, hogy az építész karnaka, vagy építészaknak a kiállítása 4 -5, -5, -5, 5 is, ami nekem azt mutatja, hogy a Mind a tanárok, mind a, a fiatal építészek, tervezők, tehát a, a most pályakezdő város alakításban szerepet kapható fiatalok nagyon komolyan veszik ezt a témát. Tehát uh -huh. a világörökség gondolat mellett is magát a zsidó negyedet egy uh -huh. nagyon, nagyon jó kulturális befektetésnek gondolják. Uh -huh a de fiatalon föl ezeket a régi épületeket elképesztő módon, tehát amit a hivatalosság magára hagyott, és értelmek és tart, vagy legalábbis ö, csak az üzleti szempontokat nézi. Hát ugye vannak ezek Fakó, a neve A kuháron kocsmák, ezek a kocsmák. Egyszerűen rájön bennük, hogy azért van egy kérdez, van valami, azért millió. Ez van benne egy millió, de miközben ennek már a, a hagyományos zsidósághoz, aki tehát, ott élne? Hát, mert azért ez egy érdekes játék. Ez jó kérdés. Játék, jó kérdés. Mert, mert azt mondjuk, hogy zsidója és akkor a romkocsmával határozzuk meg a jövőjét. Az... Nem, ez, ez nem, nem, nem azt mondom, hogy ez a jövő, hanem a fiatalosság fölfedezte magának. Ez, ez, el, ezt mondtam. A jövője egyáltalán nem szabadna, hogy ez legyen. Meg kellett csinálni ezeket az épületeket, föl kellett őket Még tartani. Az és kosztorsíteni, kell. Túlzott beépítések, amik se stílusban, se méretben nem ö, stimmelnek abba a város észbebetetében. Nagyon sokszor beszéltünk, hogy egy, egy hangulatos régi utcába, egy ilyen böhöm hatemeletes Hát modern bérkaszányát építenek be. De a meg Igen. pont arra hívják fel a figyelmet, hogy ami ott van, önmagában van, az is egy, az is egy stílus, egy jelenség, egy karakter, egy érték. Uh -huh. Tehát ezek nem azt mondják, hogy ezek vagy lebontandó, vagy legalábbis felújítandó, de mindenképpen mostani állapotában használhatatlan dolgok, hanem a meglévő értékeit egyszerűen fölmutatják. Uh -huh. És ezzel egy olyan különleges karaktert, ami mai használat, de egy régi épület, mm -hmm. egy, egy korábbi életmódnak egy mai átértelmezését mm -hmm. mutatják. Tehát ezt most én értsem úgy, mert tulajdonképpen mi rájöttem most hit hogy mi nagyon sok mindenkivel beszéltünk már a, a, a, ezzel az úgynevezett zsidó negyeddel kapcsolatban, de úgymond a zsidó nem is sem beszéltünk, aki ott él, aki elmondaná hogy igen, én ott élek, és nekem mi a szempontom ebben mint, mint, mint tőzsgyökeres. Ilyen értelemben nem találtunk még senki, és nem is hallottam azt se, hogy, hogy képviselte volna valaki ezt mint egy önálló civil értéket. Tehát mindig beszélünk róla, hogy ez egy kulturális érték, és a zsidó megyed, és nem tudom mi, és hogy itt még vannak, és ott már nincsenek, és stb., mint hogy most is ezt említette. De, de elkülönültem mi ezt nem, Nos, euh, én nem érzékeltem. Itt, itt jön bele a rehabilitációnak a fogalma és jelentősége. Nekem néha úgy tűnik, mint hát tulajdonképpen onnan ez a, ez a régi zsidóság hát nem csak kipusztult, hanem, hanem finoman úgy igazából ö, nem akar tartani őket senki. Na, éppen azt akar mondani, hogy a rehabilitáció fontossága így jönne be. Ugyanis teljes spekuláció nem csak most van, Igen. az régen is, ház évvel ezelőtt is volt, és hát akkori teljes spekulációnak az eredményeképpen te olyan épületek, amelyek épüléseti érteket képviselnek, viszont bozasztó, zsúfor, beépítést is adnak. Uh -huh. ö, rossz bennakozással körfolyósós, gongos épületek ö, egymás mellé sorakoznak, és ezek ezek adják Budapestnek tulajdonképpen savát borsát, uh -huh. de mégis ott lakni valóban nem igazán jó. Na most hát itt jön be a rehabilitáció, mint olyan, amire szintén volt már szó ebben a műsorban, de uh, most akkor érdemes tágítani a kört, uh -huh. még a, most a Donáton megyünk távolabb is távolabb. Igen. Újabb lépés az, hogy uh, van egy uh, ilyen központi magia Budapestnek, amelyik még a szükebételme belvárosan is túlnyúdik, ez pedig tulajdonképpen a hogy hogy uh, a, hogy mondjam, ut utána Fiumei út, Haller útnak a vonala nagyjából, mm -hmm. ahol a hagyományos, tradicionális beépítés talál, túlnyomó része található. Mm -hmm. És ez... Az a terület, ahol a város szerkezete, a város szövete védendő. Ez nekem meggy meggyődésem, tehát itt a... Elért, mintha lenne egy élesebb határvonal. Abszolút édes határvonal van. A régi térképek ezt színnel különböztették meg. Igen. Abszolút így van. Tehát az átsorú beépítés nagy nagyjából addig tartott. Uh -huh. Illetve a város belterülete is addig tartott, tehát ez valahogy így így volt, jött akkor létre ebben kicsit diffúzabban jött létre elég összevissz is lett Igazán, a Buda van, hátsó a része is, de ezek mindegyik mint mondjuk Ferencvárosi a kerepesi temető, csomó ezeknek a határán olyan, vannak olyan a külső határán vannak vannak igen ahol ahol nem folytatódik a, egy ideig nem folytatódik a város, hanem Persze. utána megint egy, akkor még volt várostervezés most már beszélünk róla Aha. tehát akkor valóságosan elválasztották Aha. a városnak a, a tömör sövetét a központ pontosan átlétte. És meg ezek az zöld hát a közelmúltig, azt lehet mondani, megmaradtak. Azért mondom így, mert például a, a ügyetőpárt már beépítették, szóval és folyik ez ennek is a beépítése. De, de tényleg régen ezt nagyon tudatosan csinálták, egyszerűen száz. Ez az a terület, tehát, amit amivel elmondom, Dozsógyúgy hallerút Haller út, út vonala, amelyek nem belül, és Budának kisebb területen védendő a város szövete, és védendőek az épületek olyan értelemben, hogy a város kép is védendő kéne, uh -huh. hogy legyen. Uh -huh. Na most az nem azt jelenti, hogy feltétlenül, hogy ez a házat egy-egyben minden egyes házak úgy, ahogy mostanában állapotában van, meg kell hanem például, ahogy a Burabas Világörösség Alapítvány ezt már évek óta javasolja, a rehabilitáció révén egyes ilyen belső épület szárnyakat ahol egymásnak hátrafordító, tehát ilyen tűzfalakkal egymástak hátraforító szájnak vannak, kibontani mondjuk egy ilyet, és akkor a udvar már is háromszor akkor lesz, mint volt, teh tehát két szűk, sötét udvarból egy és lényegesen nagyobb, világos, tehát egy parkosítható, élhető, valami, valami egy, mm -hmm. egy kis parkinort létre, ahol a gyereket mm -hmm. le lehet engedni, ahol ki lehet ülni, mm -hmm. tehát használhatóvá válik. Ferencvárosban vannak ilyenek. Na Igen, most ez hát ez lenne közörsé a, közörsé a megoldás. Rehabilitáció most már 20, 20, 20-25 éve folyik. Csodálatos, Igen. csodálatos kertek vannak. Aki nem ott él, vagy aki nem jutott be egy ilyenbe, azt nem, is nem tudja. Látszik, de egy akkor egy erdő, erdő van mondjuk nyolc háztömb között Igen. néha. Csodálatos parkok, Igen. amiket közösen ök, ö, kezelnek, mondjuk ez a 8 ház. ház Ekem az az érzésem, hogy ahogy az átlag Budapesterő mit se tud hisz, tulajdonképpen, ahhoz be kéne menni a házba, és De valakinek az le. ablakából Igen. vagy be kéne menni az udvarra, én Szerencsés a Páv utcában van egy ismerősöm, és el szoktam menni hozzá, és ott, ott valóban ö, látni, hogy valóban 6-8 ház által körbefogott park van, nagyon szép kis parkocska van ott tulajdonképpen. a a lakások, élhető. Fizék, igen, tehát mindenképpen nagyon guztusos. Mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy egy ilyen, egy ilyen kert, hát mondom, lehet, hogy a fák majd benővik, de azért visszhangos is, tehát ha a gyerekek játszanak, akkor az egy kicsit hangos tud lenni, de ez legyen a legnagyobb hát, baj az egész. Ennek a gyerekek kedve. Igen. igen, ez De, a bezeg példa. Ez igen. a bezeg példa, ez, ezt, ezt nem úgy. közismert. De, De azért hát az többször... akartam kiukadni, hogy hát azért én nem mondom, hogy itt most megkérdeznék embereket. hogy mi nem, nem, látta nem tudják. Ér, nem tudnák. Ez a bezeg az És még példa... az a, az a, az a gondolom, hogy valami ezt a szakember tudja. Tudja. Az én lelkiismeretem tisztán szerkesztettem erről egy könyvet, két-három évvel okay. legelőtt, A <laughs> <De when laughs> cím can... egy Ferencváros yep. hazatalál, és aki ezzel uh -huh. találkozik, az meg fogja tudni. Uh -huh. De van ennek olyan, olyan, hogy mondjam, tudatformáló, mondjuk propaganda, hogy, a, hogy a, az, az árosépítésztettel foglalkozó szakemberek, hogy úgy mondjam, hát mindenképpen találkozzanak ezzel, lássák, Nem, elég, nem elég. Az az igazság, hogy a, <coughs> a középső Ferencvárosi Rehabilitáció megkapta a fiabci díjat, ami az ingatlan szakmának az oszkárja. Igen. Még a 90-es évek vége felé, és, és még ez sem, tehát keveset tudnak róla, sokkal többet Igen. kéne propagálni. Meg a másik, hogy a, a például a adás. Az lett volna fontos, és hogyha ezt vesszük, hogyha átfelépünk az ülőjó túloldalára, akkor egy, egy, épp az ellenkező beállalkolás történik a ott. A Corvin, a Corvin szikony projekt, Igen. amit akartak egy, egy városírtás, tehát ott, ott a várost, megszüntették most már a várost egy bizonyos területen, és egy, egy egészen más valamit építenek a helyébe. Na most hát ez az, amitől szeretnénk megmenteni szabályosan ezt a területet, mert épéső mert épéső, fogják szalámézni ezt a várost, és, és ilyen Budapest lényegiségétől és, és karakterőtől homlok egyenest eltérő valamik fognak itt létrejönni, amit tulajdonképpen Kancsopkától bárhol a világon lehetnének, hiszen a Berénszoroson keresztül. Az a baj, hogy nem vagyunk elég büszkék erre, erre a városra. Mm. Nagyon nagy baj. Na Te most azért, de a büszkeséget, hogy tudja összevetni azzal, mondjuk vegyük ezt a Corvin-Szigony uh, projektet. Hát uh, ott azért az önkormányzatnak is uh, ez, egy, ez egy óriási pénzt jelentő valami. Tehát, hogy van egy ilyen többé-kevésbé romos, és mit sem tud vele csinálni terület, amit, amit ilyen jó szívvel, vagy mondjam, tehát ilyen, hát ilyen jóságos segítőként úgy, úgy, úgy, úgy megcsinálhatna. Szociális de nincsben, rehabilitáció. Az, igen, de nem, nem biztos, hogy ez, ez anyagilag ezt föntartható volna számára, vagy, vagy nem, nem, nem is látja a végét, hogy mit lehet csinálni. Azt mondja, hogy oké, okay, megkérdetem ezt a relatíve. Egységes területet, tehát azért eléggé olyan be van, ékelődve oda, és akkor csinálnak ott valamit. Ezért van szükség a, <kül> a várostervezőkre, szociológusokra, Igen. rengeteg szakmának az összefogására azért, hogy lássuk, hogy ebben a városban mi az érték. Mi az, amit úgy meg tudunk tartani, hogy nyilvánvalóan nem csak a régi állapotot ja. kell, hát a város folyamatosan változik. Egyre most éppen fogy a, a lélekszám, de azért ja. másféle igények lépnek még föl, mint akár húsz évvel ezelőtt hogy alakítsa ma, a ko, mindenkor egy kicsit alakítsa magát, de megtartsa. Tehát amit, akkor azt mondtam, hogy, hogy nem vagyunk elég büszkék a uh -huh. városra, az azt jelenti, hogy a meglévő értékekre nem vagyunk elég büszkék. Nem tudjuk ezt elég jól kommunikálni, nem tudjuk mellétenni tisztelettel, alázattal saját igényeink szerinti mai városképet. Nincsen egy, igazából Budapestnek nincsen egy ilyen 21. századi víziója. Még mindig nincsen. Ez a fő probléma. Mm. És egyébként egy városvédő egyesülete nyilván nem a, abban a súlycsoportban van, bár a legrégibb és a legerősebb, azt lehet mondani, azért a, a, a nevük azért ott van. 26 éve. Azért azért egy ember öltölását, de figyelembe van igazán véve? Úgy őszintén? Hát igenis, meg nem is. Hol? Mi, hát ott szeretnék, hogy figyelembe vegyék. Mert, mert az, hogy a, a tévében a tévénéző látja, az egy dolog, és nyugtázza, hogy jaj, de jó van nekünk egy ilyen, valaki erre vigyáz. Vagy hogy van egy... Mondjuk a, a Beteg utcában, ugye a kossuth utcában van egy, egy, az egy, a betegló utca szegény, ugye az egész a, a problémát jelképező, egy Budapestnek a, elvileg a legszebb utcája a, a, a, olyan, mintha valami izé lenne, valami ki létesítvény. Én a szimbolikus maguk. neki ezzel, hogy a Betegló utcában vagyunk, igen. Igen, és hát ott van maguknak, ott, ott adtak ugye egy, egy kis helyet, ez mind nagyon szép, tehát ezt el lehet mondani, hogy oké a utcában, ott láthat minket, ugye hány egyesületnek van ott e, helye. De hát e, figyelembe veszik egyébként, amit csinálnak. Elvileg, és sokszor gyakorlatban Igen. is a, a, az önkormányzatok e, hívnak minket szakértőként, véleményezőként, ez nagyon fontos. Nem mindegyik, és nem elege, tehát jobban szeretnénk, hogyha, hogyha mi rendszeresen és szervezeten ügyfélként jöhetnénk szóba a város érintő nagyobb lépések, tehát a döntéseknél. Az egyszeri tévénéző, rádió hallgató azért tudja, hogy vagyunk. Nagyon sok minden nap 8 10 be, telefont kapunk, vagy jönnek be problémákkal, ennek nagy részét próbáljuk valahogy mederbe terelni, tehát próbáljuk az információkat összekötni, próbálunk egy-egy sorsára hagyott, veszélyeztetett épületet, utcát, határkövet, bármit, ami a városban fontos, vagy szép, vagy megőrzendő, ezt, ezt valamilyen módon összekötni a problémát azokkal, akik tehetnek is róla. Pénzünk nincs hozzá kommunikációs csatornaként tudunk mm. működni, és, és fel tudjuk hívni De a... kellene, hogy egyébként pénz legyen hozzá, hisz itt a, a szó az fontosabb egy civil szervezetnél, hiszen maguknak kell megvalósítani. Nem magukat. tud annyi pénz lenni, hogy, hogy bármiféle befektetői szándékkal mi, mi szembe fel, felsorakozzunk. Nem tud annyi pénz lenni egyetlen egyesületnek, mm. egyetlen... Tehát A egy, egy, egy tevékenységet se tudja ezért kellő eréllyel. De azt hiszem, hogy azt igen. Az tudja. E, uh -huh. Hát mi a, ebben a civil szférában elég jól mozgunk. Igen. Nagyon sokat kommunikálunk, nagyon sok szervezettel együttműködünk, amúttal rendszeresen. E, most például a Tudatos Vásárlók Egyesületi indít egy nagyon izgalmas dolgot, egy uh -huh. zöld térkép programot, amiben belefogszálni. Nem mesélek róla, mert még csak októberben okay. fogják bemutatni. Csak elszem, hogy lesz. Igen, érdemes lesz őket igen. meghívni vagy beszélgetni erről. E, Például ez a, a római parti probléma kapcsán ö, kerültünk kapcsolatba egy másik civil egyesülettel, akik a római kemping várható beépítésére hívtek fel a figyelmünket, és ezért nagyon sokat megpróbáltunk tenni. Úgy tűnik, hogy, hogy egyelőre sikerült ö, valamit tenni érte nekik is, mi is, mi is segítettünk benne. De, de hát ha tényleg meg lehet menteni a római kempinget, ami egy hatalmas összefüggő zöld is hát ilyen most már csak én megérdés, elképesztő, annyi terület van rombadőlve Budapesten, igen. és mindig egy ilyen ősvás Miért pont az egy a gyönyörűkkel? a legértékesebb kell a igen. Hát, igen. Ezen kívül minden hónapban csinálunk egy új kiállítást, amivel megpróbálunk egy-egy ilyen góc pontra felhívni a figyelmet. Ilyen volt ez az evezős kiállítás, és most a nyári szünet előtt a nem budapesti témánk volt, hanem a gyöngyösi orcikastjét mutattuk be, ami most elnyerte az európa Nostra fődíjat, ami a legnagyobb műemlékesdíj Európában a helyreállítása több nagyon érdekes dolgot tervezünk, de ezt most így nem mondom el előre, majd, amikor okay. arra sor kerül yeah. esetleg, de ezekkel a kiállításokkal, előadásokkal, sétákkal és különféle vetítések és programokkal egyszerűen fel tudunk hívni figyelmet mm. problémákra, eljönnek azok, akiket érint, vagy nem érint, vagy érdeklődnek, Össze tudnak nálunk találkozni esetleg, akik, akik a probléma megoldásaért küzdenek azokkal, akik a problémát valamilyen módon okozzák, mm. tehát egy kommunikációs csatorna próbálunk lenni. Én nekem most van egy javaslatom, hogy mivel mi annyit beszéltünk most, lassan <gül> egy órája, hogy tartsunk egy nagyon rövid ö, zeneszünetet, jó, és akkor utána folytassuk a beszélgetésünket. a nagyvárosi dilemmákat Bányai vagyok, Nöngyel Gáborral és a Utapesti Város Egyesület titkárával ülünk itt, és ő még egy jó negyed órát itt van a körünkben, úgyhogy erről fogjuk kérdezgetni, hogy mi is folyik most ott a, a, az Egyesületnél. E, hát valóban régen én jöttem a kandeláberekkel, a padokkal, és e, jó nagyot ugrottunk, ugye a csónakházra, és egészen hogy mondjam, átfogóbb problémákat. Hát nem csak egy-egy kő, egy-egy szegled, egy-egy kilincs, az, ami, amit meg kell menteni, hanem látszik, hogy itt a probléma átfogó, persze egy egyesület életében ez lehet talán nyomasztó is, hogy, hogy egy ekkora feladattal kell megküzdeni. Mi az, amik, amik, amik most aktuálisak? Hát tud nyomasztó lenni, mert minden nap van, van némi kudarcér élményünk, hogy, hogy ezt sem teljesen sikerült megoldani, azt is lebontották, tehát mondtam, hogy rendszeresen jönnek be, tudják-e, hogy az a ház már nincs ott, akkor, milyenkor a fotós csoportunkból kiszoktam valakit mm. küldeni, hogy gyorsan fotózzal a ház hűlt helyét, és keresünk mm. egy olyan fotót, ami, ami még akkor meg volt, amikor állt, és akkor most tervezzük, hogy egy ilyen kis szégyentáblát kitesszünk. Van old, egy honlapjuk, amin ez szerepel? Ez a... Van honlapunk, de még nem szerepel rajta, ez, a, ez az ősz tervei között szerepel. A következő programunk, és én nagyon érdekes dolog lesz a az Andrási úti szakszlinált fogjuk bemutatni, ami Posta Múzeumként oh. működik 1972 óta. Ez az Ö... első házat gyakorlatilag. Második. Második, igen. igen. Azért tartjuk fontosnak bemutatni, mert na, a Posta Múzeumként leginkább a kisgyerekes szülők meg szokták látogatni gyönyörű, szép Terei vannak, nagyon érdekes maga a múzeum is, de, de a Szakszléner Paróta, ugye, uh -huh. akia, ami a Szakszléner András építette, ezt 1990-ben készült el. Locfreskókkal van tele az épület, a, a folyosók, a, a belső tér, a lócsák, Lépcső a lépcsőház. Fantasztikus, fantasztikus épület elég jó állapotban van, nagyon sokat költött rá a Pusta Múzeum, és, és néhány évvel ezért az önkormányzat eladta ezt az a épületet. Elad, hát, a igen, igen, ők bérlők, tehát igen. a hírközési alapítvány az ott működik, de az önkormányzati az épület eladta, és azóta is perben e, állnak. E, ez tipikus példája, szerintem annak a, a fajta e, az Anti városvédelem megképviselő viselkedésnek, amikor pénzért még nagyon pénzért, gyakorlatilag el kótya vegyél kért egy olyan uh -huh. fantasztikus értéket egy tulajdonos. Uh -huh. Ami utána, hogyha ez magántulajdonban jut, hát a per lezárul, valószínűleg magántoktulában fog jutni, gyakorlatilag ki lesz onnan zárva a város. Mm. És mi most csinálunk egy olyan kiállítást, ami fotókat mutatja be, és illetve dokumentumokat felmutat. Ez a szakszléner András Különben a Hunyadi víznek a, a, mm. a gyárosa volt, egy csodálatos, szép, mondom maga az épület és egy különleges kultúrhistóriai részlet. Azért szeretnénk bemutatni, hogy minél többen. Tehát, aki nem, akinek nem jut eszébe, hogy Vosánapdélet a gyereket a Posta Múzeumban legeltesse, az is tudja, hogy itt miről van szó, és mi mehet veszendőbe a budapesti Polgárnál. Az épület megmarad. Ugye, tulajdonképpen gyakorlatilag elzárva. Tehát ugyanaz a probléma, mint amiről már beszéltünk a romai part kapcsán, hogy elzárva vannak, vagy lesznek fantasztikus részei a városnak. Mi lesz még? Ősszel lesz egy olyan kiállításunk, ami a Japán világörökség Igen. épületeik közül Igen. válogat, és tére tervezünk az májusi évezős május kiállítással párhuzamos, vagy egy következő kiállítás párját a korcsolyázó Budapestről. Arról mit lehet mutatni? Az egy pályán van, nem? Nem, van, vagy hét. Hét? Igen, a Városlégeti műjéget most fogják um, felújítani. Ennek van egy fantasztikus története. Van például egy Kronberger Lili nevű hölgy, aki az első magyar világbajnok, volt a korcsájban. Senki nem ismeri a nevét uh -huh. a kutatókon kívül, vagy a sporttörténeszeken kívül. Ő volt az első magyar világbajnak, egy törékeny kis hölgy. Uh -huh. Fantasztikus történet az egész. A, a budapesti kolcsai élet sokkal gazdagabb volt, mint, mm -hmm. mint ahogy most tűnik. Nem csak felöntött iskolaudvarok voltak, hanem rengeteg ilyen egyesület. Nagyon kevesen tudják, hogy Krez aki a, a menteszolgáltatot megalapította, ő ö, ö, alapította meg az első magyar kolcsai egyletet, tehát nagyon fontosnak tartotta azt, hogy Magyarországon legyen kolcsai élet, mert a 1870-es években nem tudom pontosan. És hát ez egy, ez egy nagyon szép kerítés. Én még azt akartam mesélni, hogy, hogy a Sportmúzeum igazgatója, mostani igazgatója, lelkes kurcsi történeti kutató, és ő mesélte, hogy az oktogonon száz évvel ezelőtt állt egy oszlop ami volt egy zászló, és az ezt a városnak, hogyha jó volt a jéga a műjég pályán, akkor föl volt húzva a zászló, és akkor lehetett kimenni a jéget. Egyébként meg nem tette meg az egyszerű városlakó azt az utat az oktogontól a műjégig. Ott egyszerű, volt egyszerű praktikus, De. igen. Úgyhogy hát, ez sikerül, akkor egy ilyen oszlopot oda ki fogunk tenni a kossuth uh -huh. utcába, és fölhúzzuk a zászlót, hogy akkor most itt van a jég. Uh -huh. És szeretnénk bemutatni a, a műjégpályának a felújítási terveit és mm -hmm. amit Mányi István stúdiója készített. Tehát egy ilyen történeti mm -hmm. kép. Általában véve szeretnénk megmutatni ezeken a kiállításokon és, és a programjainkban azt, hogy Budapestet máshogy is lehet használni, mint autópályának. Igen. Mondja ezt a abban az utcában mi autópályának van hogy ugye, a Kösötlens utca. Hát ezért vannak tervek arra, hogy vannak, a forralom csökkentés. Ha valaki kedvet kap ahhoz, hogy, hogy egy ilyen munkában felajánlálná segítségét, hogy részt venne, akkor azért 25 év, vagy az 26, az, az hogy mondjam, elég gazdag hagyomány ahhoz, hogy megkialakult hogy mondjam, eljárásaik legyenek arra, hogy hogyan lehet kapcsolódni. Tehát ez nem, nem tudom, hogy mekkora az Egyesület, tehát nem tudom, föl van-e osztva nem tudom, ilyen osztályokra, vagy valami Külbelül ilyesmire. Külbelül 1800 van, és számos tematikus, tematikus csoportunk is van, meg kerületi egy területi csoportjaink. Nagyon sok kerületben működik aktívan városvédőcsoport, mondjuk Pesterzsébeten, Szorogszáron, második-harmadik mm. kerületben, a hatodik-hetedik kerületben, ezek nagyon jól működnek. Ezen kívül van, vannak olyan tematikus csoportjaink, mint környezetvédelem, csendvédelem, város történet, templom történeti csoport, mm. fotós csoport, mm. szobor csoport. Mm. A templom történeti csoport például... Ezek önkéntesek, van, ugye? Ez mind önkéntes. Igen. Épp. A templom történeti csoport például módszeresen feldolgozta a Budapest uh, templomait kerületenként, vallásról és felekedezettől függetlenül, uh -huh. és egy-egy kötetben kerületenként ez ki és adja három nyelven, egészen elképesztő, egy pici kis, kis zsebkönyvszerű, tele van képpen, uh -huh táblázatokkal, mit tudom, a kerületben találhat harangokat. Uh -huh. kiöntötte, mikor uh -huh. kész hogyan szól. Uh, van benne egy kis, kis uh, összefoglaló azoknak a, a templomoknak, a, a kerületben található templomoknak az ikonográfiájáról, uh -huh. Te egy ilyen kis művészettörténeti uh -huh. záradék. Fantasztikus uh -huh. jó, jók ezek a kiadványok, és nagyon sokan szeretik is viszik. Hát azért ezt e, nem is érdekelt el azzal, hogy elhangzott ezek év, a a ezek ez a 26 év, hogy legrégebbi egyesület, tudtam már Magyarországon. Akkoriban, 1983-ban, és az alapító egyáltalán nem volt e, evidencia, hogy ilyet lehet csinálni. Komoly ellenszédel kellett szemben szegülnie Rádaim Mihálynak és a lelkers csapatának hogy ezt elérje, hogy elfogadják, hogy be is egyezzék, és akkor még neve is más volt. Nem is lehetett Városvédő mm. Egyesületként bejegyezni, mert nem volt ki ellen védeni igen. a várost. Tehát oh. a hivatás poetik azt mondta, hogy ez, ez ilyen nincs. Ki ellen a Egyesület volt. Ebből ez maradt a, így a kandaláberekre örökség. Értem, én értem. Igen. Én. Tehát azt kell mondjam, hogy az első fecskeként jött létre, és hát most nem tudom, 26 éve lehet mondani, hogy csinált nyarat vagy nem csinált nyarat az, az első fecske, ezt, ezt én Hát azért tudom. lehet mondani, hogy azért Eszter a második generáció, mert 26 évvel ezelőtt még jó, lehet, hogy a babakocsiba tologatták, vagy mert, legalábbis ne, is az iskolába vittem a mamája, Legeven vagy valamúgy. én okay. akkor körül jártam. Igen, nagyon oké, okay, rendben van. De. De, de rádi hallgatom, mondom, ez nem látszik. Ja, azért, most ezt körülírtuk. <gül> e, szóval nyarat mindenképpen csinált, mert, mert egész Magyarországon létezik a falu és városvédő mozgalom. Éppen egy hónap ezel ezelőtt volt az országos találkozó rácsalmáson, uh -huh. ahol hát most tudnom kéne, hogy pontosan egyesület, hát így 30 körül a, a egyesületnek a képviselői voltak jelen három napig tartotta. A találkozó voltak konferenciák, plenáris ülések, szekcióülések, egy, egy nagyon, nagyon komoly munka folyik a, a magyarországi város és falu védők között, tehát a település méretétől függetlenül. Minden évben ilyenkor osztják ki a Podmanicki díjakat is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyarat azért csinált, csak hát minden nyár más és más, ez az idei éppen egy ilyen kánikulai, hát. Csak. a tapasztalata az, milyen, hogy, nyilván azt szeretnék, hogy az, ami, amit föltárnak, vagy ami mellett megszólalnak, az gyakorlatilag az önkormányzatoknál uh, utat találjon a döntés hozó embereknél is, hogy ez velük való kapcsolata az milyen, mert lehet harcias egy civil szervezet, lehet nagyon simulékony, lehet tekintélyes, és talán ezzel hat. Nagyon nehéz megtalálni itt ezt a, ezt a, a harmonikus utat. Egyrészt sok önkormányzat támogat minket, tehát könyve kiadásában mm. konkrét programokkal programainkat támogatja, Másrészt sokan kérnek, mint mondtam, szakmai segítséget, véleményezést, Igen. ilyen tervtanácsokban, meg, meg... Meg is fogadják terület. egyébként? Igen. Igen. És mók ezt szokták ellenőrizni? Persze. Uh -huh. Minden esetben figyeljük azt, meg is kapjuk azokat az anyagokat, amiket meg a javaslatainkat figyelembe vették. Jó szakértőket kell biztosítani, Tulajdonképpen jó a, jó a kommunikáció, Együnk egy önkormányzat sem egy zárt egység, tehát meg kell találni azokat az embereket, akik nyitottabbak a, a, a környezeti problémákra, nyitottabbak az értékőrzésre. Az előbb te hogy, <coughs> hogy hogyan lehet bekapcsolódni a, a munkánkba? Nagyon sokan jönnek be csak úgy az ajtón, a Beteglő utcából, és a Kossuth, a Kossuth utca, utca azért. A nem nem visszik meg, hogy valaki tévképerest keresse, hogy hol van ez az egy utca. Majd Teh... meglátja, akkor úgyis megérti, hogy miről beszél. A Kossuth Lelés utca 14-16-ban az útoráruház az hűlt helyével szemben. Mm -hmm. Mm -hmm. És uh, nagyon sokan jönnek be az utcáról, és azt mondják, hogy hát őket régóta nézik rád, hogy Mihálynak a műsorát, és nagyon érdekli ez az egészet. Soha Ingen, nem az ő nevét túl... elfelejtettük eddig megemlíteni, de remélve abban, hogy aki azért ez a témával is, most azt tudja, hogy ez Rádaim Mihály. Pétusz Rektor tehát, tehát így kapcsolódik az ő neve, ugye ő elképezi az egészen. Tehát, hogy, hogy csak nem tudták, hogy, hogy, hogy kell eszesmények, amilyenkor mindig elmondjuk, hogy nagyon egyszerű, lépjen be az Egyesületbe, semmivel nem járt csak azzal, hogy egy évre ezer forint a, a tagsági díj, ami gyakorlatilag annak a költségének a felét fedezni, miért kiküldjük a havi értesítőt és bármilyen módon, és írja le azt is, hogy mondja nekünk, mi érdekli, miben, miben szeretne részt venni. Teljesen nyitott a, a működés az egyesületnek, hogyha új csoportot akar, új téma érdekli, létre lehet hozni, még még öt olyan embert, vagy mi keresünk, akiket szintén ez érdekel, és akkor rajta. Mm. Hát az a, de ez azt de, is jelenti, hogyha én mondjuk a saját, Környezetemben mondjuk szeretnék mozolódni, és azt mondom, hogy itt valamit kéne tenni, akkor az Egyesület egyfajta a háttér is lehet a számomra? Tehát tudnak olyan embereket az, hogy akkor már együtt tudunk valamit csinálni, szakszakszerűbben tudunk megszólalni adott esetben, nem mondják ránk azt, hogy teljesen lajkusok vagyunk. Ha valaki jön az ötödik keretből és azt mondja, hogy én itt lakom, és ez szúrja a szememet az, hogy minden nap nem tudom mi van, telefirkálják hmm. grafitivel, összeszemetelik, lebontják, átépítik, akkor, akkor az ötödik kerületi csoport, vagy be az adott kerületi csoporthoz elirányítom, és akkor fölveszi velük a kapcsolatot, mm. hogy ott hogy működnek, eddig mire jutottak, volt-e egyetem, fölmerülte e az a konkrét ötlet, Igen. amit ő hozott, építsék be a programjukba, menjen. Tehát uh -huh. tulajdonképpen nagyon előségű működnek a csoportok, jogilag nem, de tevékenységi körük. Igen, uh -huh. tehát jogi személyiség az egyesület, vagy jogi Igen. személy, de a tevékenységük az nagyon önálló. Azt szeretném kérdezni, hogy a városvédi egyesületet tekintik-e ügyfélnek van értelemben, hogy rendelési terveket, vagy ilyen városfejlesztési elgondolásokat, tervezeteket megküldenek el az Egyesület? Megküldenek, címjel. de nem mindenki. Most, most uh, fogjuk elkezdeni azt, hogy minden, hogy minden szisztematikusan önkormányzat. Szisztematikusan bejelentkeznek is félnek? Igen. Igen. Ez, és, ez ö, nagyon fontos. És előfordul, hogy fogonatja van észre, az észrevétel élnek? Természetesen, természetesen. természetesen. Mert én, én abból, amit látok a városban, azért kérdezem, hogy szóval Eléggé elszomorító állapotok vannak, hogy azért helyenként itt mégis csak sikerült valamit. Természetesen sok, sok esetben, de mondom, mi az önkormányzatokkal tudunk ügyfél kapcsolatban lenni a beruházókkal nem. Mm -hmm. Tehát a dolog azért nincs még itt bezárva hisz a, a végrehajtás az. Mi a következő fázis? Nem, nem az Egyesület mondja meg, hogy mit lehet és mit uh -huh. nem csinálni Budapesten. Mi ötleteket tudunk adni, és tudunk ö, akciókat szervezni arra, hogy is kommunikálni. Uh -huh. Nyilvánosságot tudunk neki csinálni, minél többen lássák azt, hogy baj van, foglalkozni kell vele. Uh -huh. Igen. És hát ez végül is a, a Unokány sem fogják látni, címűsor, pedig kedvű fórumot is biztosít ezeknek. Így van. Igen. Mi nekünk el kell búcsúznunk, mert maga időre vissza kell mennem. Nagyon köszönöm. És az köszönjük, az köszönjük, hogy itt volt. És egy kis zenét megint kérünk, és akkor utána mi is folytatjuk a beszélgetésünket. a Gábor Csbányai Géza, mi maradtunk még egy kis ideig itt, nagyvárosi dilemmákat hallják itt a Czvi Rádióban. Város... Védelem. védelem Most már szabad mondani, nem csak a város szépítést. Hát, valóban, én nekem nagyon tetszik az, amit az előbb hallottunk, hogy ez a város szépítés, hisz valóban még 25 évvel ezelőtt tényleg, tényleg ezekről a lámpa oszlopokról volt szó, meg egy egy, -egy, -egy szép részletről meg állandóan, a lépcsőházról, lépcsőházról amik borzasztó fontos dolgok, de, de csak egy részlet. És azért, ha azt veszem, most euh, egészen átfogó kérdéseket jutottunk, hisz ez, a, ez a, a, a, a római parti csónakházak ügye, ez, ez nem néhány épületnek a, a problémája, hanem ez, ez szóval képen egy egész életmódot Városnak az életét alapvetően befolyásoló egyik probléma. Nem, nem tudom, hogy a legfontosabb, de valójában nagyon fontos, hisz, hisz ez, ez jelenti azt, hogy élhető-e egy város, vagy sem. Nos, a vége felé, ami eddig elhangzott, nem vetem, kérdeztem rá, hogy, hogy viszonyulnak a városrendezési tervekhez, hanem az Egyesület hát végül is megkapják ezeket, hogy aztán a valós reál folyamatokra milyen hatással vannak, hát van a kétségeim az igazság, mert én abból ítélek, amit látok. az hát, hogy most hát mik vannak Hát ez az, hogy berajzolnak a, mindent, és ezt nem azt csinál. De, de hogy valós, én a valóságból ítélek, amit látok, tehát ilyen ételemben mondom, amit mondok, hogy sajnos a reál folyamatok, a ráhatást némileg tamáskodok, hogy ez mennyire hatásos egy ilyen egyesületnél vagy akár bármelyik egyesületnél, mert hát vannak más ilyen egyesületek is, a hát volt is már itt képviselő például óvásnak például, akik ö, hogy mondjam, kicsit hasznosabban ö, csinálnak valamit, és egyes hát helyi győzelmekről talán lehet beszélni, vagy, vagy ilyen defenzív győzelmekről, tehát, hogy sikerült a egy kicsit lassítani. Uh -huh. Szóval kb. ez, ez e, ezt lehet elmondani mostani időszakra, de alapvetően a, a folyamatoknak a tendenciája az eléggé, uh -huh. hát rossz irányba megy, ahogy már volt is erről szó, és sokkal komolyabban kéne venni a városvédelmet, hiszen azok, akik nem itt érnek, mintha jobban értékelnék azt, hogy itt nekünk mink van, mintha nem tudnánk, mintha nem értékelnénk, hogy mi, mit, mit örököltünk meg. Van ebbe egy olyan fajta attitűd is, hogy hát a mi műemlékeink az a csak száz évesek, és nem 500, mi mondjuk Olaszországban, és mi az. De nem az az érdekes hogy azokat a köveket mikor állították össze meg a téglákat, mikor raktál föl, hanem a milyen minta szerint azt meg. És az európai klasszikus hagyományok utolsó áramlatában jöttek ezekbe Budapestre ezek az épületek, és ilyen értelemben igenis nagy értéket képviselnek, még akkor is, hogyha, ahogy elhangzott, pekláci akkor is volt, és ez nem tett jót a dolognak, és szűkpúcszák és szűk udvarok és minden, és még ezzel együtt is, hát hadd mondjam, hogy egy, egy kívülálló, hogy látja Budapestet. Hát pár hónappal ezelőtt találkoztam egy rokonommal, aki Belgrádban él egyébként, ez talán össze volt Budapesten, vagy legalábbis nem sokat szor és azt mondta nekem, angolul beszélgettünk, mert nem tudok szerből, mert magyarul. nem ez az érdekes, hanem az, hogy e, azt mondta, hogy olyan Budapest, mint egy szocialista nagyváros. Ugye jött be, hát mit látott? Lakótelepeket látott, ilyen nagy beton kolosszusokat látott, amit lehet látni. Kivéve a Duna körül egy kis területet, azt mondja, ahol igazi város. Tehát így látja mm. egy kívülálló, aki nem ismeri és valóban, hát ez előbb ugye szó volt a muszra elején a barna övezetről, hogy a sokkal jobban elhabétálni kéne és sokkal inkább kihasználni kéne. Én most szeretném bevezetni új fogalmat a fehér övezetet, ez pedig a lakóterületű övezeteket jelenti. Tessék, fölmenni akár a halálbácsára vagy a belépheteteire, tessék körülnézni, mit látunk, hogyha nem közvetlenül magunk elé nézünk, hanem kicsit távolabbra, a fehér fal veszi körül Budapestet. Ez a fehér fal tízemeltes panelházakból áll. Bármere nézünk, ezeket látjuk. Tehát gyakorlatilag uralkodik a városképpen ez a bizonyos szocialista dolog, és nem dicsekedhetünk most sem, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy hátradőlhetünk, mert végre túl vagyunk ezen, és bezártak a panelgyállak, és már ilyen többen soha nem funkcionálni, mert most éppen nem panelházból csináljuk ezeket a förmedvényeket, hanem most vasbetonból, de tök mindegy, mert nem javítunk a városképpen. Hát, Ennél sokkal súlyosabb probléma, mint hogy egy esztetikai probléma lenne, és azért a Budapest népének egy jó része ezekben a városrészekben él. Tehát ö, ö, ö, lehet mindannyiunk is lakott rövidebb, hosszabb ideig ilyenben, a rokonaink barátai közül biztosan laknak ö, panelházakban, és, ö, és ö, tulajdonképpen Onnan nézve az egész nagyon rémisztő, hisz most most egy új, hogy mondjam egy egy szörnyű dolognak írod le azt a, azt a lakóhelyet, ami másnak az otthona. Nos, hozzátégy, egy gyorsan tegyem, hogy ez az egész lakorterületi probléma azon kívül, hogy estikai, de egy, egyre inkább szociális, szociológiai Igen. társadalmi probléma is. Vannak olyan otthonek, amelyek mondjuk jobb státuszúak, de vannak olyanok, ahol már egyre jobban roskadozik az a társadalmi millió, ami, ami megtöltötte ezeket, mesterségesen lettek ezek megtöltve, és annak idején, amikor a nagy a lakást kellett építeni, egyáltalán nem volt kőbevések dolog, hogy ennek, ennek panel gyárakban kell megtörténnie. Egyáltalán nem volt még, még olcsó sem. Yeah. Ö, hatalmas anyag felhasználással és hatalmas szállítási igényel. Tehát a nagy tömegű lakásépítést ö, normális ö, a város szerkezetét és ö, a, a város képét védő módon vagy az figyelembevő módon is meg lehetett volna valósítani. Yeah. Tehát ö, az 50-es években vagy a, a 60-as évek elején épült lakótelepek a, például a legutóbb ilyen, a József Vatő, a amit például föl lehet hozni, ahol a három-négy emeletes házak épültek, és a fák túlnőtték a házakat. Igen. Óriási jelentősége van, hogy a fák magasabbak, vagy legalább olyan magasak lehessenek, mint a házak. A tíz hát évben nem van túl nőni a fák, mm -hmm. vagy úton érni. De ma nem arról kirénk gondol, gondolkozni, hogy ezt a problématikus lakótelepi területet, hogyan lehet ö, valahogy jó irányba elvinni, hisz azért ebben még a következő 50-100 évben ö, szeretnének élni Igen, emberek. Hát éppen a... Ö, nem is tehetik meg, hogy elmennek, hisz ez hisz az egyetlen ö, vagyonuk. Éppen itt, ö, nem kell beszélni, mennem a például, hogy Péterfi Ferenc, aki rádiós vezette, kezdeményezése volt, hogy új palotán hozzák itt a főteret. Igen. Ami ugye adva volt, mert van ott egy kihagyott terület, de igen elég igen, egy eléggé elhanyagolt, kihasználatlan. Valami volt, igen. oda jutettek fákat, hogy valami mégis tegyen, és ezek a fák most szépen megnőttek, és elég jó kis ligát alakult ki. Tehát ö, ö, itt van például a, a, a, a Lánymajos, vagy a Kelenföldi lakótelep példája. Igen ott is kihagytak egy nagy parkterületet, és kihasználatlan üres fű, és, és semmi. Tehát igenis lehetne tenni a lakotelepekben is, ahhoz képest kis összegekér, amennyit maga a lakotelep kívánt, de mit mi tudjuk, annak idején is, és úgy tűnik azóta is, a parkosítás olyan maradványában alapján történt, mint területileg, mint anyagét értelemben is, hogy letelepítjük ugye az épületeket, utána jönnek a a különböző kiszolgáló létesítménynek fel a szociális dolgokat, majd jönnek a parkolók, az utak, mm. és legvégén, ami kimaradt, ott lesz a park. Hát, és és ezen a, a És ez alatt... annyira így van, hogy még, még a rózsodombon is vannak ennek a szemléletnek nyomai, hisz uh, hiába vannak uh, nagyon drága és ápolt mm. épületek, iszonyú az, ami az utcán van. Igen, És az, az sokszor van. olyan mértékig ápolatlan, hogy egy, egy külvárosi uh, utcának is szégyelen lenne. Tehát uh, ez nagyon megdöbbentő. A attitűdöt kéne megváltoztatni. Most mondok egy másik példát. És voltam egy lakóparkban, én ezeket lehetőleg kerülném, megmondom őszintén, talán látszik is, vagy hallatszik is a, a szövegemből. Én De... mindig arra gondolok, hogy szegény ember nagy nehezen a lakással, a lakóparkban, és te teljesen földbe Jó, döngölöd. Hát, Nézd, ez olyan dolog, hogy valaki szereti a spánótot, valaki nem szereti a spánótot. Én nem szeretem a spánótot. Vagy ne, én ok. szeretem a spánótot, valaki meg azt nem szereti. Szóval ez változó. Jó, te építészemben nézed Igen. ezt most. Én építészemben a... nézem, én nem szeretem ezt a fajta dolgot, valaki szereti, rajta. Hát ez, ez ilyen dolog. Na most, csak egy példa, Dunaharasztiba, lakópalkot a falu szélén, Igen. most már város, minden város, Budapest körülpláne. és ott megy egy gyorsforgámi út, majd, hogy nem autópálya, és hát ott mi tudjuk, két kilométer jobbra balra az alszennyezés. Igen. Tehát ott süvítenek ezek folyamatosan, ilyen nappal, marha jó, és ugyanakkor pedig hát megépültek ezek a sorház formájában ezek a épületek, ami úgy minden tartalmaztak tartalmaznak, kell egy családnak, két gyerekkel, stb. És tartozik, hozzá egy kis kertecske. Van egy kis előkert, és minimális előkert, és hátul pedig egy kicsit nagyobb acska kertecske, ahol már egy hinta, hinta is elfér meg egy kis teraszocska. Úgyhogy mindenkinek van egy ilyen kis barbi kertje olyan egy kis babaház jellegű. És ezeket rendre elválasztják a kerítések. Úgyhogy a kerítésecskék is elválasztják a keretecskéket. Igen. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy ha épületek, úgy is körülveszik ezt az egész tömböt úgy, ahogy van minden estől, azt akkor miért nem ö, vegyik, veszik az egészet egybe, és akkor mindenkinek lenne nagyobb parkja. Együtt. Igen. Fel sem erő. Mindenkinek a külön kertecské, külön hintácskájával, uh -huh. külön borécskájával, és itt De ez mi? vajon a, az odaköltözőknek a, a, a felfogását tükrözi, hogy eleve így tervezték a számukra? Mind a kettő egy, igaz. Ez is igaz, meg az is igaz. Hmm. Oda, a felfogása is, plusz pusza eleve így tervezték, de miért tervezték így? Mert az odaköltözőknek az a felfogása. Uh -huh. Ez az enyém. Mondjuk ebből az a, az a szomorú, hogy tulajdonképpen azok a kerítéseket, amiket odahúznak, az az ígvilágon senkit nem védenek meg semmitől. Hát, tehát, hogyha maga az egész belső támadástól, vagy nem tudom, én mitől tartana, ö, a arra, belső arra nem. terület eleve védve van a házaktól. Igen. Tehát Azt. teljesen feleslegesek azok a belső kerítések. Mm -hmm. Mert Hiszen a házak körülveszik a tömböt. Ö, tehát legfeljebb a, a kívül, ahol van egy-két autóbehajtó, ott kéne mm -hmm. valami rendes dolgot cseles kész. Tehát, tehát csak példaként mondom, hogy, hogy ö, már voltak erre hogy hogy legalább bizonyos szinten ugye közösséget formáljunk <gül> műszaki <gül> eszközökkel, de hát lesz, ezek nem váltak be. Egyébként, hát jó, oké, megértem, a, a, a, az urbanista azt mondja, hogy én valóban, ahogy mondod, műszaki eszközökkel megpróbálok olyan körülményeket teremteni, ami a társadalmi gondolkodást, a jó érzést is egy, egy vágyott jó irányba el fogja vinni. Kérdés, hogy ez lehetséges-e? Hát a 20. század erről szól. Az a 20. század teljes története erről szól, és urbanisztika értelemben különösképpen erről szól a 20. század, hogy voltak ezek a szociális utópiák, amelyeket különböző eszközökkel meg akartak valósítani, valahol hatalmi eszközzel, valahol gazdasági eszközzel, és végül az építészek mi más van, mint a, a műszaki dolgaikkal próbálták megoldani, és csináltak olyan épületeket, olyan lakótelepeket, ezeket egy a szociális utópia, úgy, van de nem vált be. Így, ahogy létrehozták, úgy nem vált be. Pedig, nem tudom, ha jól gondolom, az volt az utópia, hogy az emberek ilyen kvázi nagy családban, baráti, Közösség, közösségben élhessenek. Egy, egy, egy, egy létre, létrehozni. Közösséget létrehozni. Igen, nem, de a közösséget úgy nem vett be. Ami, ami gyakorlatilag olyan, átmenet a, a kolémi lét és a, a teljesen szeparált ö, mindenki önálló, hogy mondjam, galambdúc lét Igen. között, ugye? Igen. Amit, amit, amit egyébként nem tudom, hát fiatalon, de én még most is úgy vagyok, én szívesen élnék egy olyan házban, ahol, és tőlem akkor már lehet az egy lakótelepi ház is, ahol mondjuk a barátaim és a jézék élnek mondjuk velem egy emeleten, és, és össze vannak nyitva terek. Igen. Tehát eléggé el lehet különíteni. De adott esetben még azt is lehet, hogy közösen nebédelünk, vagy valamit tehát, tehát ez függ attól, hogy ki... Számos ilyen Igen. kísérlet volt ilyen kommunák létrehozására, Igen. és ezek hát egyik-másik a sikerült, hát ugye vannak rá példák, például a is ilyen, de hát Hollandiában olyan házfoglalók meg lehet olyan példákat felhozni, Amerikában is különböző közösségek, de ezek mindig a margó maradtak, és, és az arányok, arányok egy ezrelékes arányban mérhető, tehát nem ment át, és hát az az egész lakótelep egy teljes mondás, mert Ugye egyfelől mindenképp bedobtak maga a magak is Lukába, és akkor azt mondják, hogy na, akkor itt van neked a nagy park, és akkor tessék itt, akkor élni a nagy közösségi életet. Hát ez így, így nem működik. Tehát, eh, ahogy a két háború köröpére építkeztek, hogy ilyen keretes beépítés. Ugye megépült a két-három-négy ház, körbevettek egy, egy tömböt, és akkor belül pedig létrejött egy park. Így már létre lehet hozni. Mert akkor a, azok, akik ott laknak, megegyeznek, hogy itt sarkasztalok lesznek, itt gyerekjátszó lesz, Aha. itt nem tudom, micsoda lesz, Vár... és ráhatással vannak arra a területre. De ha jön a keret, vállat, és a fákat butályosan megnyírja, és a lakó hiába tétakozik, atok ezen nem fog a tekinteni Aha. a De itt azért mégiscsak úgy tűnik, hogy ezek a műszaki megoldások nem elegendőek, nem, egy persze, olyan, persze. olyan helyen nőttem föl 11. keletben, ahol ez a keretes valami lehet, ha jól értettem. Tehát Igen. magyarul van egy, egy teljes ház tömb, ami ugye kifelé ugye utcák határolnak, de belül össze gyakorlatilag összenyitott kertek vannak. Igen, pontosan. Gyerek, a soha nem használta senki azokat a kerteket. Virágok voltak benne, meg izé, tehát volt a házmester. Volt ápolva, most is uh -huh. szépen van ápolva. De most itt csak a macskák élnek benne. Nem tehát csak van. Tehát az iszonyú ritka volt, hogy, hogy valaki oda lement, és mondjuk napozott volna valamit, ez, ez, ez semmi. De az, hogy lejártak volna, és ott akár kerti parti tartsanak, vagy, vagy beszélgessenek az emberek, ez, ez hát, én, amióta emlékszem, nem és jó ez, jó példa, év, ez, ez nem nem, jó példa. már akkor sem működött ez. Na, például a mi házunkban, a társasház van egy felső kert, öt nagy gesztenyefa, tűzrakóhely, van egy kis egy, egy, egy kis hamokozó gyerekeknek és időnként, nem azt mondom, hogy gyakran, de évente egyszer kétszer összegyűlünk, és tüzettakunk, és szólalásunk. De dőlük. ebbe ezt ö, valaki nem szervezi? De, én. Aha. De akkor átléped a a műszaki de szem, eszközeit. De itt van, itt van, nagyon fontos kérdésnek tartunk, hogy ezt műszaki eszközökkel önmagában nem lehet megoldani. Ez 20. században egy étemben bevizsgálható, hogy ezek a műszaki utópiák nem váltak be mert ugye, hát, de mit lehetőség, mégis szükség van rájuk, nem? Hát szükség van rájuk, mert lehetőséget adnak, csak mm. ki kell tölteni tartalommal, a keretet. Igen. Ha nem töltöm két tartalommal, akkor ott marad a keret, és a házmester uh -huh. fog kapálgatni meg a macska máskáné, de más nem történik, tehát valóban ki kell tölteni tartalommal, és ehhez nem elég önmagában, nem elegendően minyeknek a ilyen vagy olyan fajta megtervezése. Van egy telefonunk, illetve fölvesszük a fejállgatónkat. Jó ja, napot kívánok, Bakos Jánna vagyok, és csak azt szeretném hozzászólni az új házak, házakhoz, ott vagyok, közvéleménykutató, Igen. szakisztikai hivataltól, és hogy az ah, olvasták-e, vagy nem tudom sokan hallottak-e, uh, Hargita Károly írta azt hiszem, a Broiler társadalom című könyvet. Tehát, azt mondja, hogy mint a broiler csirkék elkezdik egy idő után tétni egymást, mert sűrűn vannak. Nincs meg a teritorium az állatnak, ugye? És az embernek is kéne egy teritorium, mert a biológiai szükséglete, hogy, hogy legyen, kó, bele van kódolva a génjeinkbe, ugye, hogy legyen egy pici területünk, ahol senki nem szabad, ahol senki nem... Uh, ezt maga, volt, ő, ha ott jár, a, az emberekkel beszél, be nem botlok, szóval. Ezért, ezért probléma az összes lakótelep. Ez közvetlen egyébként, amikor az emberekkel beszél? Egyeseknél. Kicsit műveletlenebb embereknél, vagy, vagy akik nagyon tudom, problémás élethelyzetben vannak, azoknál ezt nagyon érzékel. Nem mindenkinél de azért úgy, hát mit tudom 40%-ba igen. 50%-nak, nem tudom, nem akarok itten kiposztulálni, vagy nem akarom itt posztulálni a sorsomat, hogy most én rosszat mondok, és akkor engem 50%-ban visszautasítanak, de, de elég elég magas az arány. A, amikor látom, hogy idegesek az emberek, szóval elég a 40 százalékra tenném. És mondanak az emberek olyat, hogy ők hogyan oldanák meg a helyzetüket? Szokott ilyesméről beszélgetni hát, Ilyen kérdés nem merül fel, mert én háztartási kérdőivel megyek, meg munkaerő kérdőivel, hát hogy hogyan oldanák meg, Inkább csak panaszkodást hallok, hogyha ha valami rosszat hallok, de az megoldásra fel sem merül az emberekbe a, a lehetőség, hogy volna, hogy meg tudnák oldani a helyzetüket. Mondjuk, nem tudsz. Szóval. Az embernek vannak tudati korlátai, és abból nagyon nehéz kijönni. az nagyon speciális pszichotechnikák kellenek, hogy én a saját korlátaim, én saját magamat tudom mondani, hogy én már húsz éve foglalkozom mindenféle személyiségfejlesztő programokkal, és most talán úgy tűnik, hogy egy picit a korlátaimat meg tudtam haladni olyan szempontból, hogy jól érzem, jól érzem magam. Tehát csak ennyi, még a helyzetemben nem történt változás. Tehát ember leszületik egy bizonyos életfeladattal, élet céllal, hogy na, ezt körülbelül ilyen ember leszek, ezt, ezt a szerepet alakítom, és aztán után ezt nagyon nehéz már módosítani meg. Mm. Mit tudom, én nem tudom a többi. Jó, én, én, én, én költem volna a, a gyönyörű szökők, is van a fő téren, azt szem kettő is. <gül> Úgyhogy Újpalottá. én mit szépen! volna, szépen! találasztára. Hát igen, ez az, amit Péterfi Feri a civil Rádióban elkezdett. <gül> és azért ez jó, hív, igen. Hogy, hogy ezért így jön vissza, hogy azért a dolgok működnek. Tehát valaki, valaki ezért mégis, ezért, ezért nagyon örülök ennek a szökőkútnak, hogy csak egy szót mondod, hogy szép szökőkút van ott, mert ez nagyon sok embernek a, a sokéves vágya volt, hogy ez legyen, és nagyon sokat küzdöttek érte. Nagyon fontos, hogy az emberek magukénak érezzék a környezetüket, a lakóhelyüket. És ehhez az is kell, hogy érezzék azt, hogy a, a véleményük az ö, fontos. Alakítják a környezetüket. Tehát az ember azt a környezetet ki tekinti a magáénak, amit alakíthat. Hogyha valaki fölülről megmondja, és ha meg sem mondja, hanem már csak úgy cselekszik, akkor közönösen közömbösen elmegyünk mellette, nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát ö, ö, ez a fajta lehetőség ö, még valóban kihasználatlan, hogy konkrétan mondjak valamit. Itt vannak ezek a parkok, például a lakótelepeken, hogy ö, bizonyos halavelveket persze rögzíteni kell, hogy most nem fogunk itt egy kis csinálni, és kikapálgatja -ki maga a kisága répácskáját, hanem marad továbbra is közpark, és közösen csinálunk ott mindent de ráhatással legyenek az ott lakók arra, hogy ott mi történik. Ne valaki egy íróasztal mögött döntse el, hogy egy, egy fasort brutálisan lekaszabolunk. Mert ez, most ez megy egyébként. Ö, hanem, hanem az emberek magukének érezhessék, és ö, ehhez valószínűleg ö, szervezeti változásokra van szükség. Ha rajtam múlna, én a kertesztét vállalat helyett sok kisebb ilyen részeget hoznék létre, ami a helyi lakóknak az ellenőrzés alatt van. És már is lenne egy olyan téma, ami az ő, ő, hogy mondjam, közösségüket létrehozná, összehozná az embereket, mm -hmm. és, és ilyen szervelési módszerekkel sokkal inkább lehet egyébként közösséget létrehozni, mint műszaki eszközökkel. Az a, már kiderült feketén-fehéren, hogy az önmagában nem elég. Tehát ezért nagyon fontos lenne, az embereket valóságosan partnernek tekinteni, ahogy számtalan szóra műsorban az önkormányzat, a helyben lakó polgárok összességét jelenti, akik a képviselőként keresztül gyakorolják ezt a jogukat. Ezt általában a polgár nem tudja magáról. Ezért mondjuk, itt a civil Rádióban, minden alkalmat, Szentenon CENZEO, hogy tudják, hogy ez ezt jelenti. És tulajdonképpen ilyen értel az önkormányzat, én vagyok. Igen. Én vagyok, Igen. meg a szomszédom, meg a többiek. Igen. Együtt vagyunk az önkormányzat, mint a, olyan. Egytől hívják önkormányzat. Igen, így van. Igen. Tehát e ez így kellene felfogni, és nincs olyan, hogy, hogy, hogy ők bent a központban vala, valakik valahol valamit mm. csináltak. Meg ki az aki a, a, a, a tisztviselő? Hát az, az önkormányzatnak az alkalmazatja, ami végrehajtja az önkormányzat döntéseit. Igen. Az önkormányzat pedig ugye hát miután a már ilyen nagy városokban nem lehet létrehozni, hát valóban a képviselőkön keresztül lehet uh, működtetni, de hát valóban egy olyan képviselő, amelyik uh, nem a lakóktól, hanem valamiféle pártól függ, meg, meg, szabad, meg a, a, onnan kapja az instrukcióit, akkor ez egész önellentmondássá válik, és, és már nem önkormányzat. Tehát a szerep zavarban ettől, ettől a perctől kezdve, It ide, ide, el kell, ide el kell visszahátrálni a, a vonal amit a, a, a, a, a, a mérnök ugye tud. Érdekes, amúgy körül itt volt uh, Miklósi Endre, aki hát tulajdonképpen, nem is tudom, hogy hogy lehetne őt mondani, hogy az urbanistából... Polihisztor. Polihisztor, igen, de egyfajta... Nem tudom, hát jó kifejezés, néptanító. Tehát nekem van nem benne egy ilyen érzésem, tehát olyan emberré vált, aki, aki a mélyebb lényegről szeretne beszélni, nem, az, nem azokról a ö, külső eszközökről, ami a várost szemtől szembe látszólag meghatározza, tehát az utak, a, mit tudom én, a stílusa, hogyha, hanem, hanem arról az emberről próbál beszélni, aki ezt a várost valóságosan alakítja, és aki, aki miatt város a város, hisz különben csak egy halomkő. Igen. És hát bizony ezeknek a, a, a mérnököknek is igazából nagyon nagy szükség volna arra, hogy ezt megértsék, hisz itt. minden vonás, amit a, valaki egy, egy épületen húz, az az, az emberi életet befolyásolja. Um, talán nem is tudom, hogy lehetne hozzáfogni ez. Szóval a szociális szociológiai kérdéseket többek kell foglalkozni a képzéseken. Na biztos, hogy erre az lesz a válasz, hogy igen, vannak ilyenek, bizonyára bizonyos szinten van, de ennek a szerves egységbe kell lennie egyébként. Tehát nem azt mondom, hogy most van egy ilyen óra is, meg egy ilyen vizsga is, és akkor azon túl vagyunk, és akkor neki kifekültetek a rajzlapnak, hanem akkor ennek szerves egységbe kell lennie, és a másik pedig a történet, Hogy az, amit most csinálok, a szerves folytatása és egyenes következménye egy több ezer éves művészettörténeti folyamatnak. Mert is a modernista építész hajlamos magát elkülöníteni mindentől, az összes többi az az előzmény. És, és jön a modern építészek. De Na most szerinted ez, ez mitől van? Ez egy egó kérdés, tehát egyszerűen azért, mert akarjuk mutatni, hogy ő kicsoda, vagy pedig, vagy pedig lehet, hogy egy más generáció vagyunk, akit nem érdekel a múlt. Últalás, hagyatlás. Mondjuk ki magyarul. Na jó, jó, jó. De... nekünk ugyanannyi eszünk van, ugyanannyi agysejtünk van, ugyanolyan intelligenciánk van, mint az őseinknek. Lehet, Ső, de, de, de mi, de mi van akkor, ha valaki azt találja szépnek? Mi a szempontod az, hogy ez kulturális uh, hanyatlás? A másik na, pedig az jó, azt mondja, hogy nem, mert ez, az, ez a modern uh, kultúra, ez ilyen is jó. kész. Akkor nézzük meg, hogy mi az, amiért az emberek pénzüket, idejüket, energiájukat rááldozzák, hogy megnézzék. Mit? Van persze benne egy-két ilyen modern dolgok Egyre rosszabb lesz a válasz, hogy ez statisztikában kell foglalni. De hogyha azt nézzük, uh -huh. hogy hány százalék nézünk meg a modern dolgokat, és hány százalék a régi dolgokat, akkor bizony ez csatonos válasz a kérdéshez. Oké, okay, rendben van valóban van olyan, épp most beszéltem valaki, volt volt Aténbe és az Akropolis áradozott, tehát e, természetesen... Hát ott azt érdemes megnézni, igen. hát magát Athénban semmi más nézni való nincs, Ez, tehát, ezt mindenki tudja. Tehát valami olyasmiért megy oda, ami a, az emberi örökségnek a... Az emberi a vészet, civilizáció a kultúrának egy, egy magas, a magas kultúrának a, a megmaradt lepvizitoma, és ennek, a, ami ott kezdődött, azt tulajdonképpen ott végződött az eklektikával, ami Budapestnek a a központját jellemsz, és itt meg a városvédelemnél, az eredeti témáknál, hogy, hogy ür, ür, egy mintát kellene nekünk védenünk alapvetően. Itt nem is a kövekről van szó, hiszen a kövek helyében uhum. lesznek más kövek, meg más téglák. Igen. Hanem egy mintát, ami kiveszőben van, ür, mert nincs helyette jobb. Uhum. Még akkor is, ha megpróbálják nekünk bemagyarázni, hogy netán az jobb, de hát nem olyan sikerül, mert ha az ember feláll a, a vizsgáztatótól, Utána már hát nem Moszánzulászbe, vagy mit tudom én, hova fog elmenni város nézni, vagy nem Mestreet nézi meg hanem Velencét. Uh -huh. Megnézze, de Mesztrét is, de nem azt nézi meg, hanem Velencét nézi meg. Tehát az emberekben ösztönösen benne van a szép iránti érzék, még akkor azoknak is, akit esetleg megmagyarázzák, hogy nem is az a szép, de mi azt tudjuk. Mondjuk ezzel egy nagyon, hogy mondjam, azt kell mondanom, hogy egy bizonytalan területre tévedünk, hogy mi a szép, mert, mert ez olyan mértékig egyéni. Nem, nem létezik olyan, te találkoztál már olyan fölméréssel, vagy, vagy bármilyen kutatással, ami azt bizonyítaná, hogy az emberek számára mondjuk egy bizonyos... Fajta művészi elrendezés, vagy stílus, hogy valami egységesen azt jelenti, hogy azt mondják, hogy igen, ez szép, és a másikra azt mondják, hogy igen, ez nem szép. Nincs nem nem képzelhető el, hogy valakinek Nincs egy lakotelepi ilyen. ház lesz a szép? Én is nehezen hiszem, mert nekem is két vannak ezzel kapcsolatban, de mi van, aki ott születik? Mi van, aki örökké ezt látta, és, és egyszerűen a, a szép... Az, az biztos, hogy az egy, az egy elvont hát esztidikai kategória. Nem lehet, hogy az, a, az a, a szívbeli vonzódásoktól látunk szépnek valamit. De így van. Hát most legfeljebb azt tudom mondani, ha valakinek pozitív élményei, emlékei fűződnek egy bizonyos helyhez az mm. nagyon végtében befolyásolja azt is, hogy azt szépnek látják, vagy sem. És ugyanez felítva is igaz, tehát hiába stílus szempontjából szuper, jó néz ki valami, hogyha negatív élmények tönnek hozzá. Tehát mm. ez egy nagyon összetett folyamat, összetett dolog, de hát most vegyük akkor a, a terentet világot. Hát hogy néz ki egy táj, ami tetszik nekünk? Változatos, sokszínű, Ö, sok mindenféle van benne, nem csak egyféle dolog. Van ilyen virág, van olyan növény, vagy olyan fa, és, és ez együtt így ö, kiad egy, egy harmóniát, egy szépséget, és a város, az, a tradicionális, hagyományos, és, és város is valahogy ilyen. Tehát ilyen, ilyen, ilyen elemekből áll össze, amik ö, annak nem is úgy épültek, hogy most itt nagyon tudatosan akartak volna egymásmányat tenni ezeket az épületeket, és mégis valami mégis belőle valamiféle harmónia, és ezt érezzük, lélek van benne. És ez a dolog lényege. Még ha egy valaki, vagy egy tím, egy kollektíva megtervez valamit, egyszerre az valahogy érződik, meg a indulat mellett is, még ha ilyen kockalénkos utcákkal és ilyen éves, eszalakú utcákat is próbálnak tervezni, nem tud olyan lenni, minden tradicionális városnak a szövete, ahol, ahol ilyen zegek, zugók, közök vannak, uh -huh. ami tetszik az embereknek, uh -huh. szeretnek az emberek ilyen helyeken lenni. Uh -huh. Mondjuk, ország az ilyen létesítményeknek, mint ez a Corvin-Szigony projekt, most már meg igazából meg lehet nézni. Tehát már nem csak a maketton létezik, Igen. meg a fényképen. Én uh, jártam ott egy másfél hónappal ezelőtt. Ugye itt mi beszélgettünk a tervezőkkel, a beruházókkal, és néztük a prospektusokat. Hát papíron tényleg nagyon mutatós volt, és nagy tereknek tűntek. És bizony, mikor oda mentem, ezeket a tereket nem látom. Egy, egy, hát nem tudom, mi lesz, ha kész lesz, és nem lesznek ott a darúk, és a ézében, ugye most még a házaknak, főleg, a, hát most már az, hogy tovább épül, de, de inkább a betonváza, de az egész korpusz az már ott volt, tehát a tömeget azt, azt, azt lehet látni. De ez a gérbe-gurba tervezett dologról jut az eszembe, hogy ott van soknak tűnt az az épület. Persze, hát a, megmondom összintén, hogy ahol a nem életlen emlegettem a száz évvel spekulációt is, akkor is volt már ilyen. De ahol a spekuláció, hogy mondjam, a gazdasági szempont az fontos, ott háttérben szorul minden más. Tudomásuk kell venni, ez, ez, ez mindig is így volt. Csak kérdés volt, hogy milyen mértékben szorul háttérbe. Tehát régen azért volt egy bizonyos nívó, amit ösztönösen, tudatosan, kényszerből, nem kényszerből, azért tartani kellett. De, De most ez viszont... mindig magam mind amikor ilyeneket mondom, azt mindig magam elég képzelem, azt a szegény tervezőt, aki mondjuk ezt a szigony ö, ö, negyedet építi, vagy tervezte, ő, ő feltételezem, hogy megpróbálja ezt a nívót tartani? Nem, ez már egész más világ ez már, hogy mondjam, a panel, amiről beszéltünk, az szélzúszta az építészetet. Jó, a panel, de a panel az, az, az tényleg, szóval az a, a fröccsöntött ipari terméknek a kategóriája. Tehát ez az olyan, olyan mértékig előre gyártott elem, hogy, hogy ahogy igazából ott nincs, nincs díszítő elem rajta, nincs az égvilágon hát, semmi. Aholta sincs. Na no, de ezeken a házakon valamit lehet variálni. Lehetne. Hát a vasbeton önmagába. A csomót lehet kötni, amíg, amíg képlékeny, addig fantasztikus, hogy mi mindent lehet felett csinálni. Tehát hihetetlen lehetőséget kaptunk ezzel az építőanyaggal, az a vasbetonddal. A fantasztikus, ö, ö, sokszínű és változatos épületeket lehetne létrehozni, és a leg merevebb, a legegységúbb dolgokat hozok vele létre. Még az eleje felé például egy példát mondjak a, a hézszerkezet. Ilyen pár centi vastag, lehellett vékony födémekkel, amelyek ilyen ívesen, különböző ilyen ívekbe kanyalognak, nagy tereket le lehet fedni, egészen kisanyag felhasználással. És, és ezzel szemben mi történik? Ilyen merev, kocka alakú te, dolgokat csinálunk. Hát csak a benzaluzással egyszerű építkezni. Hát ez a ö, most, technológia. Most ugye, ez er, gyors, erre nem válaszolnék, válaszol, válaszol, mert, mert akkor esetleg rosszat mondanék, tehát... Mert nem igaz? Na jó, akkor, akkor tekintsük a várost egy ipari létesítménynek. Mert kezdve akkor az van. Ipari szempontok, Mindenhogy a, a, a darupálya beépítést és hívták ugye annak idején a, a panelházaknál, amikor ilyen hosszú házakat építettek, mert egy darupályával megoldható volt az egész. Nem kellett áttenni a darut, kevesebbsébb kellett áttelepőzni. Igen. Dorópálya, beépítés. Na most, hogyha ilyen szinten foglalkozunk a várossal, ez az, ami tőlem fényévekre áll, szóval pont, pont ezzel nem beszélünk ebben a műsorban, hogy ne csináljunk ilyeneket. ne uh -huh. kövessük el ilyen erőszakot a város ellen. Mert ez erőszak tevés azért, hogy most jó, jobban kérdehessen zsalózni. Ez annyi alacsony színvonal gondolkodás, ami megengedhetetlen egész egyszerűen a városban. Uh -huh. Nem tudok más mondani. Tehát ezért van ez a műsor is. Remélem, hogy azért pár ember ezt megérti, hogy, hogy ez, ellen, ez ellen vagyunk, ezért mondjuk a magunkét, és hogy fejjük a figyelmet arra, hogy, hogy ne hagyjuk, hogy, hogy ilyen ipari szempontok vévényesüljenek, mert attól kezdve ez egy ipartelep lesz, és nem város. Ipartelepen sem szabadna, hogy ilyen könnyet hozunk létre. Régen ugye akár a, a Kőbányás Sör, vagy a Martini gyár azzal reklámozta magát, hogy mutatta a gyártelepét hogy hogy néz ki rajzon, és az egy reklám volt. Különben a Söldjának a régi épülete mai napig úgy, úgy néz neki, hogy az, az tényleg érdemes megnézi még a külföldének is. Tehát, és az, az nem volt drágább olyat építeni? De igen, és mégis megépítette, mert adott a -e magára a gyáros. Tehát nem az szempontból még azt a pénzt is lenyúljam, hanem ez az én gyáram, ez így fog kinézni. Uh -huh. Egy trafóházat úgy csináltak meg, itt, ö, hogy ott most ö, a trafó című műintézmény van benne, és milyen jól néz ki. Pedig egy trafóház. Tehát tartottak egy bizonyos névót, nem engedtek abból. Mm. És ezt a, a dolgot kell visszahozni, hogy ne lehessen mit csinálni a várossal. Lassan mi elbúcsúzunk, már még van néhány percünk. Van egy honlapunk, a nagyvárosi.civilradio.hu, ahova szépen mindig fölrakjuk a, a műsorainkat is, és egy kis ö, ö, bevezetőt, vagy inkább egyfajta ilyen saját recenziót szoktunk hozzáírni, és... Ö, ott a hallgató is nyugodtan hozzáírhatja a véleményét, és nagyon örülnénk, hogyha megírná a véleményét. Sőt, én most igazából meg szeretnék még hirdetni egy olyan, hogy mondjam csak, hát lehetőséget, hogy, hogy akár bármelyik bejegyzéshez akár ott külön levélben azokat a témákat, amit fontosnak tartanak, és szívesen hallgatnának erről egy beszélgetést, szívesen hallgatnának meg olyan szakembereket, akik egy speciális témán foglalkoznak. Nagyon örülnénk, hogyha megosztanák, velük, megosztanák velünk ezeket a kéréseket, mert mi szívesen hívunk olyanokat is, akik nem csak minket érdekelnek, hanem akiről tudjuk, hogy egy-egy talán általunk nem is eléggé kiemelt kérdésre tudnának válaszokat adni, hogy magyarul azt szeretném mondani, hogy vegyenek részt a szerkesztésben ilyen formán, és tegyük egy kicsit hát, interaktívan bázt a kapcsolatot egymás között, és nyugodtan ajánljanak valamit, ajánljanak témát, ajánljanak akár embert, vagy szakembert, akire úgy gondolják, hogy kéne vele beszélni, és ezt írják meg nekünk ezen a honlapon keresztül megtehetik, tehát nagyvárosi.civirádió.hu de akár, ha csak a civil küldenek egy e-mailt, az is megfelelő, az is előbb-utóbb eljut hozzánk. És még egy jó hét szeretnék mondani, hogy közeljövőben meg fog jelenni a civil füzetek sorozat keretében egy kiadvány erről a műsorról illetve vannak az első részér első 26 adásáról ö, mert hát az egész nem fért volna bele a keretbe és hát majd, amikor konkrétizálódik a dolog, majd erről hit fogunk adni. Itt az első kötetben a, ennek a műsornak a kezdeteiről lesz szó, tehát az első időszakról, amiben nagyon fontos alap gondolatok hangzottak el, és ha ak akkor valakinek nem volt alkalma, ugye ez 2003-ban indult az a műsor, hallgatni az adást, az felidézheti, elolvashatja ismét szerkesztett formában. Majd a maga a következő adásnál már reméljeim szerint pontosabban tudunk erről beszélni. Úgyhogy köszönjük a figyelmüket. Kolondzi Gábor Bányai, Gézát hallották ma a nagyvárosi dilemmákba. Két hét múlva hallhatnak minket ismét. Köszönöm hálásra.